Som, som, som l'emissora de referència al Maresme, però m'hi ràdio. Bona tarda, Premià de Dalt i Rodalies, benvinguts, intomitzen els 91.4 de la freqüència modulada i això és Ràdio Premià de Dalt, o Premià de Dalt Ràdio, com li vulguin dir, perquè com deien els reis catòlics, tanto munta, munta tanto, i bueno, hi ha gent que té la sort de muntar. i mentre hi ha hagi burros hi ha gent que anirà a cavall. Tot això són tonteries d'aquestes, com diu, amb els moments de començar. Bé, els hi deia que estan vostès a la 91.4, que això és premia del ràdio, i això és en companyia. Saben vostès que cada dimecres, a partir de les 7 i algun minutet, les 7 i 4, en aquest cas, eh, encetem dues hores de ràdio, que pretenen ser diferents. I avui ho seran molt especialment diferents del que hem vingut fent fins ara, i ho seran per, per varios motius. Un d'ells perquè hi haurà gent que estarà treballant i a prop de les festes Nadal la gent, quan, quan treballa, treballa amb una altra caire, amb una altra il·lusió, una altra alegria, amb una altra joia. Eh? És allò que dius, ens queden dos programers ja per fer, com aquell que diu, vacances i per gastar-nos els quatre duros eh, que tenim en, en regals. Una d'aquestes persones que estarà treballant, això serà si jo no em moro mig programa, que també podria ser. Estic molt millor de la setmana passada, eh, del costipat. He passat la fase aquella de que estava dormint amb la boca oberta, allò que se queda tot tot resec, el nas tot tapat. Estic en la fase aquella que tant en tant em veu un, com una tos i expectoro. Allò que diuen, es puta. Dius, no, sóc una senyoreta molt decenta, eh, però vaig traient mocs doncs els hi que si no em moro eh, acabarem aquest programa hi ha un equip de gent que estarà treballant els hi deia el control de so una persona important, el senyor Sergi Garcia sense ell aquest programa no funcionaria perquè clar, si ell no obre micros, no toca botons jo puc estar aquí parlant i no, no ens en sortiríem el senyor Sergi Garcia és un senyor que com vostès saben té nom de, de, de golfista però cobra com un becari és, és el que té la vida, menys que un becari Déu meu Perdó, Déu meu. En fi, doncs, eh, això que els hi de que ens anirem a gastar els dinerons amb regals de Nadal, aquest any res, vull dir, el Pare Noel aquest any passarà xiulant. Em sembla que el Pare Noel també està fins i tot a, la, a les oficines de la Moncloa, a veure si li donen alguna coseta com li fan amb els, amb els banquers i com els fan amb els senyors de l'automòbil. Dius, dame algo, a veure si podem portar algun que altre regalet. També tindrem a la Cira Robles, ens parlarà de les coses de ciència. Tindrem el senyor Monegal, tindrem el senyor Garigot, <coughs> perdó, tindrem la meva tos, que també vull que no és un gran acompanyant al llarg del programa, i eh, tindrem el senyor Cristian Peralta, tindrem el grup, i qui no tindrem serà el professor Cutreman. Avui no hi haurà professor Cutreman per una senzilla raó, perquè vostès saben que el professor Cutreman és un senyor que és perico. I avui està, eh, de 7 a 9, fent una conferència amb una penya perica, presentant el llibre El sorpasso perico, un llibre que també ens va presentar aquí ja fa temps, i l'home ha anat amb un dia tan senyala com avui a fer aquesta presentació. Un dia tan senyala com avui perquè avui els pericos han estrenat nou entrenador, tenen el senyor Mané, que ha vingut a salvar l'equip, perquè vostès saben que l'equip estava a un punt del descens. I veient que no, dius, ens estem començant a posar neguitosos. Diu, vale que el Tintín marque des de la casa, però vale que jugar l'any que ve a segona no és el que estem aspirant volíem aspirar a la UEFA i estem aspirant a quedar campions de segona divisió. Perdoni, eh? Se va haver un follón eh? que no sabe ni dónde se ha metido. Se va a haver un follón que no sabe buf, ni dónde se ha metido. Buf, buf, buf. Uh, jo penso que se'n sortirà, perquè és un senyor que porta, diríem, un guà de seda a la mà, però pega amb puny de ferro, eh? i de moment ja dit, diu, el que hem de fer és jugar. Deixeu-vos estar de, de floritures, no sé, jugar i guanyar, i punt. Aquesta és la filosofia del senyor Mané, de moment, i ha afirmat per salvar l'equip. I jo crec que el salvarà. <coughs> per altra banda, els pobres pericurs... No, no, sí, d'aquí a un moment em moro, i d'aquí a un moment moriré. El tècnic em va mirant en pobret i diu «Aquest home s'està consumint». Doncs sí, m'estic consumint en mica, en, mica, en mica, perquè m'estic quedant com, com agarrat, agarrat de coll, que se'n diu. Uh, els deia que els pericurs han tingut la pena de desfer-se del senyor Tintin Márquez, que és un home de la casa, un home que havia pres amb el senyor Volverde, i va prendre tant que l'han hagut de destituir. Són aquelles coses que passen a la vida. I també tindrem una altra ausència... <coughs> ai, perdonin, en el programa. L'ausència serà del senyor Ricard Soler, que l'home està a Egipte. Se anat de vacances a Egipte. I em va dir, home, si vols agafar l'avion, <coughs> pon aèri i vinc. Dius, home, doncs tampoc no fa falta. Més que res perquè tenia una mala connexió a Madrid. I clar, si l'home ve d'Egipte fins aquí... El millor, no agafa bé l'avion, arriba una mica tard, es perd part del programa, després ha de tornar, eh, ha d'haver de deixar la senyora molt tot enàmon amb el, el set i primer, i en totes aquestes coses, també fa de mal de mal dius, saps que quedat a Egipte, no fa falta que, que, que, que ens compliquem la vida per, per un programa en definitiva, dius ens en sortirem endavant amb el senyor Sergi García i companyia. No et preocupis, estigues tranquil, que això ho tirarem endavant. Lo que no comptava jo és que m'estic quedant sense veu. Llavors, clar, la ràdio, si això fos televisió, els hi faria, doncs, mimos. Mimus, en refereixo, fer mímica, no fer els hipatonets. Però, com que això és ràdio, haig d'anar parlant. Amb la qual cosa, com que m'estic quedant sense veu, farem una cosa. Posem una música... Avui he portat més cançons del conte perquè pensava no acabarem, això, no ho acabarem. Em prendré una pastilleta de mentres i és una música que és un, un, un petit homenatge al senyor Joan Batista Homet que vostès saben que aquesta setmana doncs, doncs va morir. I és una cançó que a mi particularment doncs, m'agrada molt perquè és una cançó que li va fer la seva germana Gemma i que és una noia que no podia caminar. Llavors parla d'unes coses tan magues com que tindrà unes sabates que li duran tota la vida o que les flors tampoc no caminen i són boniques. M'han passat pas gaires anys, ja ma que et vaig conèixer. Va patir la mare tant perquè poguessis néixer. Que bonics que eren els ulls que vas obrir, que bonics aquell setembre que feliç nasqui els teus llavis el somris, que feliç que hi ha estat sempre. Gemma, guaita les flors, guaita les flors, que són boniques, Gemma, guaita les flors, guaita les flors, i no caminen, i tu ets la més i pogués per un instant viure tota la joia que tu sents al nàcordant. Dues sabates noves, les duràs hores i hores, als teus peus les veig noves i les miro...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 la més bonica. Oh. Sense por segueix lluitant i així esllaura la vida. Així que, així que va lliurant la força que dormia. Pren els dies d'un en un que hi és el temps per premiar el teu entusiasme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 Guaita les flors, guaita les flors, que són boniques, gemmes. Guaita les flors, guaita les flors, i no capirà.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 perquè no es pensi, no, mira aquest, eh, no, he vingut avui i he treballat per vostès, la setmana passada no ho vaig fer i aguanto aquí el peu del canó, com, eh, per exemple, el petit rebost, que ja saben vostès que porta 80 anys aguantant aquí el peu del canó. Que vam dir la setmana passada vam fer aquest petit eslògan, el petit rebost, 80 anys, faci fred o calor, 80 anys al peu, peu del canó. I ara això em ve la memòria eh, de que el senyor Soler se'ns ha anat a Egipte i avui ens havia promès que aniria a la plaça Vendra número 4 a Argentona abans trucaria el 937970363, al 93 7970363, amb el prefixe de Barcelona, 93, per eh, parlar de que ens prepareixin un petit fuet pel senyor Sergi Garcia, que li agrada molt, una mica de pernil per mi, en fi, un, un, uns petits habituallaments que farien molt més lloger aquest programa. Clar, l'excusa, oh, me'n vaig a Egipte, oh, és que no, no ja veuràs, ah. ah, la setmana que ve... O és que, com que vaig anar a Egipte, no vaig poguer. ara ja són festes de Nadal, ara, és clar, van passant els dies, van passant els dies, i al final no anirem a la plaça Vendre quatre d'Argentó, en el petit rebòs per poder comprar aquestes habituallamentes. Que penso que ens aniria molt bé, que seria fins i tot un detall, i en festes nadalenques encara molt més. Jo, fins i tot, incidaria amb el senyor Soler a anar a buscar una panera. Però potser això ja serà una mica... mica bé, bueno, allò que posen dos ampolletes amb una mica de, de torronet i tal, i ja a fer, no? Eh, també li de que, de que fes eh, una petita qüestió. Comprés algun dècim de loteria, bé, ui, sona el telèfon i tot, comprés algun petit dècim de loteria, a fi efecte, a fi efecte de que si ens tocava pugui comprar aquesta famosa panera. I, eh, veient que la gran ignorància la setmana que ve, la setmana que ve tot això ho parlem, veient que la gran ignorància li diria que la loteria la pot anar a comprar a l'administració de la loteria avui en dia a la Rambla Santana número 2 del barri Cotet d'aquí de Premià de Nadal eh? per assegurar-se si realment tenen loteria de Nadal que no sé si no en queda ja, perquè aquestes alçades de vida com que el Nadal cada cop comença abans al mes d'agost ja estaven venent loteria de Nadal en aquest país o sigui, eh, el mes, a finals de novembre ja estan les, els carrers encalanats o sigui que el mes d'agost ja venen loteria de Nadal d'aviat acabarà el Nadal Perdó? Eh, què tenim? tenim? Ah, tenim el senyor Christian al telèfon. Senyor hola, hola. Christian. Hola, bona tarda. Senyor Christian, què hi ha? Senyor Avi, com estem? Bé, miri, aquí han gripat. No sé si podré acabar perquè tinc la so, tinc el, el coll fet fet calderilla. Doncs no pateixi que estic, estic a punt d'arribar. Fets tard, però, eh? Manim? Estic a punt d'arribar aquí a la ràdio, però és que fa cert, he passat de comprar loteria. Ah, sí, jo no, li estava dient que he anat aquí avui dia, no? Exactament, sí, vinc d'Argentona. Exacte. Bueno, eh, si ve d'Argentona, és que ve del petit rebost. Exactament, amb un fuet. un fuet? Quina alegria, sí. quina alegria. Jo li estava dient, li estava encomanant amb el senyor Soler quan vingui la setmana que ve, de que faci eh? el favor d'anar a l'administració de loteria avui dia a la Rambla Santana 2 del barri Cotet, d'aquí de Premià de Dalt, i ens compri un dècim, a veure si encara ens toca. Ara vaig Però, a tossir, eh? Vostè, perdoni, eh? Doncs si, si vol, faig mitja volta a la rotonda i torno cap allà, eh? No, no, no, no, vingui cap aquí, home, no, ara no s'hi si, no si amoïni per això. Eh? D'acord, doncs vingui cap aquí, eh? D'acord, vale, condueixi amb prudència, sobretot. D'acord, ara, ara ens deu un altre cop. Eh? <coughs> I deia... <coughs> perdó. Deia allò de la conducció amb prudència, perquè resulta que saben vostès que si el pillen, pillen a cada lleig. Si l'agafen eh, parlant amb el mòbil, eh, li poden posar una multa bastant elevada i, a més, treure-li eh, punts del, del carnet de conduir. Però resulta que eh, ha sortit una informació en què diu que això no és exactament així perquè hi ha uns 7.685 pobles arreu d'Espanya que no tenen connexió amb la Direcció General de Trànsit. Per tant, amb vostè el pillen, per exemple, el Cobendas fent una infracció i què passa? que li posen la multa, vostè paga la multa, però, com que no tenen comun comunicació, no li treuen els punts. Per tant, quan hagin de fer una infracció, vagin a un d'aquests llocs que no... Que ja sé que és lleig dir-ho per la ràdio, ja sé que això és incitar a fer maleses, però si vostès han de fer una malesa, facin en amb llocs que, no els, puguin, que no, no els puguin castigar tant. Entenen? Bé, dit aquest petit consell que no va a cap lloc, també els dic ara, eh, farem una altra qüestió. Anirem amb la música, perquè eh, avui, avui anirem posant més cançonetes del previst, més carrer perquè el servidor s'està quedant sense veu. Ja quan vingui el seguidor Cristian podré tossir tranquil, perquè si ell va, eh, ell xerrarà, i llavors no hi haurà aquests petits blancs, eh, que inclús el senyor tècnic, si vol, si vostè vol parlar, està amb el seu dret d'obrir el micro i parlar i insultar-me fins i tot, perquè no sé si avui acabarem. Anem amb una cançó del senyor Nino Bravo i després anem a parlar amb la Cira Robles, que ens faci cinc cèntims i ens il·lustri sobre aquestes coses de la ciència que a ella tant tan li agraden i que ens obre els ulls a tantes, a tantes petites coses. El senyor és el Nino Bravo i un tema que el van fer servir d'anunci de, de telèfon mòbil, però que és una gran cançó, Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener. Sus ansias de volar Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó y Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar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 són les 19 i 23 minuts de la tarda i ha vingut el senyor Cristian aquí des de fer companyia perquè l'home patia anava amb el cotxe i diu, aquest home se'ns morirà i almenys si jo em quedo sense veu vostè podrà continuar tirant davant el vaixell aquest que ens portarà fins aquí. Bona tarda Bona, bona tarda Exactament, jo l'hi explico vostè m Jo de fet he fet una ruta, perdó deixo d'aclarar perquè és que he molt ràpid jo volia salvar-lo Sí, no, no, ja, ja, és que jo clar, oh. he començat bé Gràcies, gràcies, gràcies si estéssim en època de Franco, vostè li donava l'operació en Plus Ultra, aquella que portaven els nens, jo, jo que feien una bona obra. Era massa petit, la memòria no em donava, no, eh? No, doncs el senyor Franco rebia els nens aquests que havien fet una bona obra. De fet, l'explico. venia, sí, de aquí. fet, d'una ruta pel Maresma, és tota argentona. És tota argentona. Eh? Vaig, jo aixentina el programa, sap? Jo, com sí. vinc de la feina, eh. això ho fem per plaer, ja se sap. Sí, eh? sí, no, no, sí, sí. Nosaltres venim aquí, a veure... Això és el que dic jo a la meva senyora, això ho faig per plaer exactament, venim aquí a escoltar la companyia coses, exactament me gusta mucho, me gusta mucho a sobre o a sota seria una pregunta que també és radiofónica d'altres latituds no tinc, no tinc unes preferències clares i jo els escolto i dic, aquests argentona. Hmm. 80 anys, Ostres, ja seran bons els fuets no, no, el fuet no té 80 anys té 80 anys de botiga ah, fuet fuet que, no. si comencem malament ja ja no, ja no, veu, veu com la, la malaltia a mi no em fa explicar com, com vol portar-li amb aquest senyor, amb el senyor Sergi Garcia un fuet de 80 anys? Jo és que m'estranyava, perquè la setmana passada va venir a casa la dona de fer feines. N'he contractat una pel primer sí, cop. Sí? sí. Està molt bé. I, i m'ha dit, has de tots aquests pots, tots aquests <ríe> Feri, pots. Feris, entre l'altre el Sergi i ens explicaran la història. Què? I jo no tenia per què el pebre durava tant. 80 anys i la senyora de fer feines en feia fora el pot de de pebrot que tenia un any i mig, dos anys. Home, s'acostuma... És que vostè està cotremejant, ja. Una mica, oi? Una mica, sí. Estic sí, canviant els papers. El senyor Cotremant, quan veu que les coses comencen a tenir verdet, diu, ves que encara no, no passarà res. Gustar Rocafort. Exacte, gustar Rocafort. O sigui, ell, eh, diríem, les dades de Sí no es porta gaire bé. No. Perquè ell llegeix, consumir preferentemente antes... Però diu, si se consume 6 anys després... Ja no és preferente, però vaja. Ja no preferente, però no passa res, tampoc. No exacte. passa res. No? Doncs l'hi explico. D'Argentona, corrents, corrents... Sempre 50, eh? Sí, no no, no, ja l'he ja dit abans que avui molt està molt molt això, No sé si ho has sentit. No ho he sentit no massa. He sentit. Estava, estava a un costat i passaven cotxes. Ara li mm? tornaré a explicar. I uh, d'allà que va permear Adal, a buscar loteria. Ah, exacte. exacte Calarons. Calarons bueno, no, de moment se'ls gasta. O I sigui, no. va allà i compra un dècim de loteria a l'administració de loteria avui en dia. Això és una, és una inversió, com el fòrum filatèlic. Ah, exacte. Que li surt bé? Doncs aquí tirem de beta. Que li surt malament? Doncs la setmana que avui tornem. M'entén, mm. perquè no tan sols tenen loteria, sinó que vostè per exemple, a la Santana, que és on està l'administració sí, de loteria sí. avui en Sí, sí, vinc d'allà, vinc d'allà. I diu, escolta, donguin, per exemple, una euroloteria. loteria Acaben tres, eh? Acaben tres acabarà el número sí. de Nadal? Com sí, sí, m'ho han dit allà. Han dit allà? Sí. Com per el 3, que segur que surt, ah, el 3. No, no però és ho he dit d'una manera que sembla com si estigués amanyat. Vull dir, com si aquells nens de San i d'Alfonso diuen diu, ha d'acabar en 3, i el nen veu, és un 8, i li borrarà mig, mig número per, per treure el 3. El 3 li 3, posen 3. el dit al davant. Sí, li posen el dit pel davant. Aquests és també perquè els de l'11 que es miren passar les hostesses i dius, no sí. són cecs? Bueno, n'hi ha alguns que encara hi veuen una mica. Eh? Mm. A mi el que sempre m'agrada de la Loteria Nacional és que posen les boles amb aquells ferros. Dius que estem a l'època electrònica ja. Això no tindria que anar d'una altra manera. Aquell no home allà posant la bola amb el ferro. No ho entes mai. És tan arcaic. No ho entes mai. Boniques. Home. home. aquelles boles de llautó o d'aurades. Sí. sí. I, i? I van apretant, el nen l'agafa l'altre I... canta els, els euros que han tocat... I, i jo pregunto, per, per, els nens de salió de la fons, aquests es assagen prèviament o no? Sí, es veu que sí, es veu que sí. sí. sí, sí, sí. I el, el que jo sempre m'he preguntat és, clar, la gent escolta el sorteig. Dius, molt bé. Però si surt el, el, la grossa, amb el, el primer, què passa? <coughs> Perdonin, eh, sí. Han de fer allò de la pedrea, no? Sí, però clar, si surt el primer, la gent ja deixa d'escoltar. De ah, exactament. Ah, exactament. Ah, la gràcia és que toqui cap al final. Ha, ha, tocat, ha tocat a la camp Barcelona i tot, tot, tota la gent que surt. Exacte, a, mi que, a mi que em busquin, si em toca un dia. Vostè és una mica deixat de la mà de Déu, m'està solarejant ara, vostè també. Eh? O sigui, vostè no surt, no portaria una ampolla de cava per celebrar-ho, això? Jo li miraré per correu. Ah, ah, però que l'agafarien, perquè clar, si precisament el que fa és deixar la feina i desapareixer, diuen, conya, ha sigut el senyor Cristian a Exacte, però no em buscaran, no em trobaran. I es pensa que els millors li donaran sempre o què? S'ha d'invertir, eh? No, no donen per sempre? Això diuen que no. El botín diu que sí, eh? El, el botín perquè li van donant indiccions, que ja he dit jo abans, amb el pare Nobel posat també en vella la cua, a veure si li van donant indiccions, indiccions de pasta. Iniccions de pasta. De pasta, de sí. pasta. El diner... No italiana, eh? Ni ah. el dente ni el d'això. Ara entenc això del diner líquid, que no ho havia entès mai. Exacte. No, no ho hi... no, no havia entès mai. Sí. sí, vostè també és d'això, en fi. No parlem, doncs, de la pela negra, perquè també és pensar alguna altra cosa. Que la guarden amb alguns forats oscurs. Ah, està sí. Té dintre el cos. Sí. Jo tot legal, però, de moment, eh? Sí. Vinc de fer la inversió al sí. algun dia, vinc de fer la, la inversió d'Argentona... Exacte. Ja està, ja està. Ja només, està. només cal, cal, cal que ens patrocini un, un forn de pa... També, també. I jo li proposo una cosa eh, per després de... La, per quan parlem de la loteria després tornem a parlar que li proposo una cosa. Ah, una cosa amb això, però això, això serà després. Uh, ah, després. No, no, si escolti'm, jo aquí... No, oh, a mi, vaig... Va... Va, anem, fent, anem, fent, anem fent... El veig xulto, eh, sense, sense el senyor Soler. Sí, sí, sí. sí. El està a Egipte. A Egipte. Sí, no, jo l'he dit... De... Bueno, ell m'ho va dir, si vols vinc. Però dius, home, t'agafa una mica escairat. Diu, sí. deixo la senyora amb el Tutankamon exacte, el Nil amb el 7 Mira... eh? i primer, diu més igual eh? jo agafo l'avion, vinc, faig trasbord de Madrid eh? i cap aquí I... Eh? però és que igual, igual tens problemes amb el pont aèric, m'arribaràs tard i també és una tonteria que la senyora s'estigui allà a avorrant, a avorrant amb el 7 i primer i encara sort que no està al el Pakistan d'Ilàndia, perdó o a Bombay o a, o a Bombay. A Bombay millor que no perquè, no. eh, millor que no, perquè pocs no tornavam, no, no? perquè l'esperança va sortir va sortir per potes, l'esperança. També li dic una cosa, pels voltants de Nadal, el mes de desembre, si l'esperança el convida a algun viatge, vostè digui que no. Mai, perquè? Home, perquè quan no cal amb un helicòpter, <laughs> Li fas lo de Bombay. Dius, "Jo ves que ell diu, "Vamos a echar un viajecito", diu, "No. A quel diner de val rejoi també. Sí, el de l'Hilicóptero anava al Rejoit, també. I el Rejoit, anava al i les, l'Esperança, oh, exactament. I el Rejoit va ser el primer en sortir. Sí més, sí, més ràpid que l'Esperança, que ja sé. Eh? Miri mi, que el Rejoit sempre té els ulls oberts. Aquell dia els ulls molt oberts. Molt. Mai molt, no els havia vist en oberts, els ulls. Per que Rajoy no té sort amb noms. Li fallen, sí, li fallen, li fallen, sí. li fallen. I una tova que portava l'home, però en fi, així va En fi. Deixant. El que deia abans del cotxe, si sí, li... digui... Sí, no, li deia a vostè que és, que és, que és dibuixant, també, sí. eh? Que la gent ho va saber, oients de Premià dalt ràdio. El sí. senyor avi, a part de xerrar molt bé... Oh, ara sí que m'estic morint i m'està dit que xerro bé. No sé, més de... cinisme, total. A part de xerrar bé, dibuixa, i dibuixa molt bé. Una més cinisme... Podríem fer peticions no? eh, Trucades i peticions Fe me un dibuix, ens envien el correu electrònic jo... fa el dibuix. Sí, però jo sóc professional O sigui, cobro bueno, és, això... és, és, petita, és el petit problema que hi ha Això sabem Nosaltres, els oients i El senyor Garigot, l'altre dia ho parlàvem bueno, eh? Sí, amb el senyor Garigot també he de parlar jo seriosament Després, mm. després parlem amb el senyor Garigot I el senyor Soler, que bueno, cobrant, cobrant miri, A l'Egipte Sí, bé, no sé, sí, escolti, no ens estem de res, els dibuixants. No, ja ho sé, no ens estem ja. de res, allò ja que la senyora senyor Soler diu farem vacances al desembre i ens anem a Egipte. I el senyor Soler diu, sí, carinyo. Ves pintant, no? Sí, sí, no, el senyor Soler diu, sí, carinyo. I és el que dibuixants, sí, sí, eh? sí, crinyo. Sí, crinyo, eh? Sí, crinyo. Sí, crinyo. Ja, sí, que dius, exacte. Endavant les atxes, molt bé. Ves que la meva senyora no digui, ens anem, jo que sé, Alaska la setmana que ve, i la i vostè què de dir, senyora? Sí, carinyo, cap a l'Asca. I a dibuixar. Sí, jo, jo diria sí, carinyo, però fa fred. Però fa fred. <ríe> que seria un altre d'això. Clar, el senyor Soler i Egipte fa calor. Jo diria sí, carinyo, però fa fred. Eh? Que seria l'altre d'això. Clar, que senyora també em dir, jo què sé, anem a Quènia. Estaria, Estaria molt bé. Eh? Estaria molt bé. Eh? Amb una, una càmera d'aquelles petites que jo tinc. Que vostè I diria tot... sí, carinyo, i ja està. Sí, li diria sí, carinyo, però fa calor Ah, però fa calor. Sempre has de posar alguna coseta perquè no sigui dit que no dones opinió. Vostè un malalt de treballar, aviat. No, més aviat, jo vaig néixer cantul. Vaig néixer en dilluns pel matí. Li ofereixen a que fa fred, que ni fa calor. Oh, clar, però perquè has de alguna cosa. Has de dir alguna cosa. Has de dir alguna cosa, sempre, perquè si no, si dius només sí, carinyo... Si ara vostè, la seva senyora, diu anem a... jo què sé... Sí, carinyo. Doncs ja està. Però ho fa fas el que, el que ella vol. Exacte, però a veure, si li diu, anem a Londres, dius, sí, carinyo, però fa boira. Ah, sempre hi ha un però. Sí, s'ha de posar un però, si no, escolti, no té gràcia. I què guanyem, aquest però? Guanyem que es demostra que vostè és una persona en criteri i posa un criteri sobre la taula. Molt bé. O sigui, jo, per exemple, aquest pont de la Puríssima. Què pont de la Puríssima, que bé, sí, senyor. Jo, la meva dona em diu... Sí, va, Christian, anem a què sé jo a... Va, Christian, anem a què sé jo Pedraforca Pedra dic... Sí, carinyo, però hi ha una tartira molt grossa Exactament, I, però és, és que és el Bergarà És el Bergarà, massa. massa I la meva dona dirà, carai, aquest tio té criteri Exacte. Em convé Anirem al Pedraforca com jo vull, però em convé, en convé. Vostè... Després vostè anirà al Pedraforca uh -huh. Exactament, és el que volia dir-li Però llavors quan digui, com és que vas anar al Pedraforca? Dius, no, perquè m'ho diu la senyora, però jo vaig posar els meus criteris I llavors vam arribar a un entente i vem anar allà uh -huh. I, el Pedrafor... I el Pedraforca perquè què és tan famós? No ho sé, té forma de mamer mm. Tenim a la Sira Robles al telèfon eh? Eh, Ah, sí Bona tarda molt bona tarda. Molt bona tarda. Avui estic solet amb el senyor Cristina. Avui no està el senyor Soler. Ah, no? No. Com senyor... és això? Ho he explicat 12 vegades. Tia. A part que jo estic molt malalt, està a Egipte. Com que està a Egipte? El sí. senyor ens ha dit res per anar amb ell? No, perquè se'n van amb la seva senyora, que és el que estàvem parlant. No, Sira, perdona, bona tarda. És que el senyor, el senyor Soler cobra. Que cobra? Ah, ell cobra, sí. A ah, per fer companyia, vols dir? Exacte, per fer companyia. Per Llavors... fer companyia amb la seva senyora. Sí, que és un home de companyia. Ah, exacte, és un home de companyia, un home molt ocult, de més. I clar, quan se'n va all'Egipte li, li ensenyarà. Diu, mira, aquesta és la màscara del Tutankamon. Veus, això és no. l'esfinja. L'esfinj. I dir, un no, dia, quina que... No, això no serveix per res. Bueno, a mi no, però amb ell sí, perquè està a Egipte. Sí, clar, a nosaltres ens interessa poc avui. Exacte, a nosaltres el peu del que no, escolti. Què és el que toca, eh? Què ens ha portat avui? Perquè ja m'estic morint. Eh? He començat el programa que estossegant, que semblava José María García a les bones èpoques. Doncs miri, ja que està malalt, li he Molt. portat més a d'aquestes malalties estranyes que li agraden a vostè. O sigui, que vostè em vol deprimir aquesta tarda. Sí. Molt bé, gràcies. No, no, no és res personal, eh? No, no, no. És un repte. Ah, és un repte. Bé, no a veure repte. fins on arriba vostè avui. Molt poc perquè, escolti, m'estic carregat i no de pela, sinó de, de febre. No, no me'l mateix de a... cirar? Estic, estic molt malalt, eh? Estic que... fotuts, no? Sí sí, sí, sí, la setmana passada estava allò que el tenia agafat, però és que ara estic amb allò que em quedo sense veu i haig d'anar a la pan, que se'n diu. Que queda molt lleig el verb la pa. Sí. Lles. Molt lleig. Sí, sí. Sí. que és la no, la pa? La, la pa, sí. la, la pa amb, amb l. La pa, sí, sí. Mm -hmm. No ho no sabia. Treure l'apus del cos. D'acord. M'entén. Millor que allà passi, eh? Sí, el que passa és que jo no soc guarre i no s'escopo al carrer uh -huh. perquè entre les cagades de gos i els lapos no es pot circular en aquest, aquest país. Lleig. Lleig. Bueno, eh, no parlem de mi, sinó parlem bueno, d'aquestes malalties. Primer, noveties. jo vull meu amic Cristian, ah. que l'he reconegut la veu. Doncs pues ja li he que estava aquí amb Cristian. Vostè no m'escolta? No, no ho he escoltat, no. Per, ah, mi, per mi és un plaer també retrobar-me amb la Sira,? eh? Bueno, amb la gran no, Xira, eh? moment romàntic, eh? Sí. Ui, la veritat és que sí, molt romàntic. A veure, Xira, entre el Garigot i el cristian aquí hi ha ja marro, eh? Que es barallin, que es barallin, escolta'm. Uh. Ho farem, ho farem. De fet, qui és el Garigot, Xira? Explica-m'ho. Això és una llarga història. No tindríem temps... No. ...per explicar tota la història que hi ha darrere del roman Xira Garigot. Madre ja, ja, senyor. Ja, ja. Jo, no, jo sabia que t'agrava amb madurs, però tant... Sí, mira, no, no, no parlarem ara, no entrarem en tema, oi? Val, ah. val, val, Sira. No, no. Mm. deixem perquè és una cosa dolorosa, sí, sí. del pesat, sí. no, no i no entrem. I és un tema monetari. Bueno, jo espero, espero que pugui triar. Es, es, sí, sí, el que passa que, a veure, si la butxaca va carregada, la tria és molt més... Però el senyor Garicot Fàcil. és pensionista. Sí, sí, sí, vostè... Sí, sí. vostè I lo que sí. amaga, i lo amaga. Sí, exacte, sí, sí. lo amaga. Sota les tores, sí, sí. Sí, en fi. Bueno, Sira, anem a parlar d'aquestes malalties. Anem a parlar de malaltia i anem a començar amb la nostra mà. Amb la nostra mà? Sí, amb una síndrome que es diu síndrome de la mà estranya. Estranya, per què? Perquè aquesta malaltia fa que la víctima, que la pateix, perdi el control d'una de les seves mans. Això passa al metro. Exacte, exacte, sí? perquè la mà cobra vida pròpia i sí. pot... Arribar a fer qualsevol cosa, ah, des sí. de gesticular fins a desabotonar els botons de l'altra mà, intentar abotonar, és a dir, amb una mà fem una cosa, l'altra fa, l'altra fa el que li dóna la gana. Justificació per a aquesta gent al metro? No sé. O sigui, ja diu, és que tinc la malaltia de la mà, però té un nom científic aquesta malaltia? Síndrome de la mà estranya. Ah, ah, diu, és que tinc el síndrome de la mà científic... estranya com això. Que, que la noia afectada també té la síndrome de la mà estranya, contra la, sí. contra la cara de l'altra, segurament. La cara exacte, eh? exacte, perquè clar, dius, tinc la síndrome de la mà estranya, diu, sí, diu, me la podria treure de dintre el pit, sisplau? plau. <risos> dius que ha anat sola, ha sola, no sé el que em passa, ha anat sola, no, no la puc dominar, jo aquesta mà. És, és una gran excusa aquesta, eh? Home, és una gran sí, malaltia, sí. me l'apunto. Sí, sí, sí, sí. el, des... sí, el que passa després és això que vostè passa, que vostè diu, la noia diu, jo tinc la síndrome de la mà, no en controlo i diar a la cara. Que és el també, que passa. Sí. I, però sí, però sí. això és real, doncs? Això és real. Tot el que jo dic aquí, sisplau, seriositat, això són coses contrastades, científicament. Real com la vida misma. Real com la vida misma ah. i real també com la síndrome de l'home De la allop? Sí, que és fàcil esbrinar es en què consisteix. Home, que surt la lluna plena i el senyor és pelut. Es torna pelut, l no? En aquest cas, sense lluna o amb lluna, aquest home es torna pelut, pelut per tot el cos, exfluent els palmells dels peus i de les mans, sí. i tot l'altre és llarg i sedós pèl, per acariciar. Com no estava tenint. mirant jo, jo estic bastant pèl, eh? Sí, vostè està més sedós. Sí, jo, però és que jo tinc molt de pèl perquè no he portat mai samarreta. Però vostè ho dóna? Mm, quan entrepitxen, sí. Ah, quan entrepitja només, eh. no va dir una altra marranada, però. Bé. No, no, no li vull donar feina al senyor Monegal. Ui, el senyor no, Monegal. Ja dic tant prou, eh, no c'ha ja caigut. prou, prou ja, ja, sí. ja, ja, ja. Ja, ja, ja, tu també amb el senyor Monegal, sí. Sí, també hi surto. Ah, clar, com no, la teva sí. secció està agafant uns caires que... En fin, Què eh... t'hi passa a la meva secció? No, no, no, és culpa nostra també, eh? Perquè agafa ah. uns caires que si estéssim a Itàlia el senyor Berlusconi ens posaria aquell gravament sobre el porno. Vostè pensi que la secció de la Sira, que és l'única que jo escolto sistemàticament? Vostè és un pilota, Cristian. És que entre el Garigoti i jo ha de triar... No, no, ja ho veig, mm. ja, ja, sí, sí. Mm -hmm. um, és l'única que té una mica de rigor, us sap. M'està dient que el Cutremant no té rigor, pobre home. No, el Cutremant té gana. Eh? però el cutre m'en té rigor quan diu que es menja una sopa del dia se l'ha menjat i dona el seu el, el seu pare però vostè dubta de la síndrome de la mà involuntària no, com, com no, era? No, no. La de, la de la mà estranya perdó, perdó, la mà estranya, no, no estic aplicat no. és com no t'escoltes sí, ja. no, no. sí que l'escolto, sí que me l'escolto, sí carinyo, que carinyo ah, eh? sí, vale. ara sí, ara sí sí ara carinyo, sí. però la mà salta sola la mà salta sola, jo, jo no dubto mai de qualsevol paraula de la Sira Anem. molt bé Sí, així ha de ser. Ara estem sí, parlant de l'home llop. De l'home llop, sí, aquest, aquest home pelut, pelut, com un osset, tots els tenim ment, només els palmells de les mans se'n s'enlliuren, mm. i diu, la medicina considera que es tracta d'un gen recessiu, és a dir, que, que el mutar, una mutació produeix, eh? o sigui, que podem estar tan tranquils pensant que tindrem un fill guapo i al final surt un home llop eh? yeah. bé, difícil bé. de mirar. Això és, que, això és el que li va dir... Hi ha una, hi ha una anècdota que diu això el fill guapo, que una noia molt maca, molt maca, una actriu de Hollywood, se'n van anar a veure a, a l'Einstein i li va dir, si vostè jo tinguéssim un fill, s'imagina, seria guapo com jo i intel·ligent com vostè. Diu, si surt al revés? Doncs eh? pues, sí, és al revés... Diu, tu com vostè, diu, i lleig com jo. Mm? I, en fi... Doncs pues, sí, és una... Aquestes coses passen, eh? però també amb això de, com l'anunci de la loteria també pot passar al revés. Exacte. exacte. Si de dues coses ben estranyes sortir alguna meravella, però bé, també pot sortir un, un home a No entrarem en aquesta gent que s'està animant ara a tenir fills, que sí. sàpiga que hi ha possibilitats de que passi això. O sigui, si el nen és pelut, dius, alguna cosa passa. Quina mania tenir fills alguna. de la gent també, eh? i quina mania sí. és. mania, més Di poc lògica, amb els temps de crisi que corren i tot plegat. Ah, exactament. La, la gent s'anima, s'anima, s'anima i no saben que la ciència és ciència. No, no, i tá, la gent s'anima, s'anima i no saben el que costa un fill. Mm, perquè, exacte, eh, eh, Un fill costa. Hi un, un nen amb síndrome de proteus, eh? De? Que no és poca cosa, de proteus. Què és el proteus? El proteus? És una malaltia que causa creixement exagerat Causa Tant. què? Creixement exagerat. Ah. Sí, sí, i patològic, eh? De la pell i dels ossos. Ah. O sigui, m'està dient que una espècie senyor Gasol seria un prodeus? Podria ser. <laughs> podria ser. Però estaríem podria parlant ser? més aviat de, de la papada prominent, no? Més aviat, si no m'equivoco. Que és intel·ligent, senyor Cristian. Ah, okay. Ara, ara m'ha sorpresa. Crees, creix la pell i els ossos. Ah. No. Mm? Ara jo estava pensant en un altre pell que no sé si creix, també seria molt... No, perquè ell no té os. Estem parlant de la campaneta, Finga. oi? Sí de, sí. No, sí, de la, vi de la campaneta, sí, eh? De la, de la, sí, de la campanilla del Peter Pan. Bé, bueno, deixi estar. En fi, en fi. Estem parlant d'un altre síndrome sí. que es diu de Cotard. De Cotard. És molt curiosa. Sí, de Cotard. Perquè és un deliri que el que consisteix és que la persona es pensa que està morta, no existeix, o que s'està podrint. Escolta, això és com l'altre dia, aquella del penis que se l'està menjant a un, eh? Això fa molt de llull, vale? Fa llull, i sí. més quan aquesta gent, a vegades, arriba fins i tot a olorar la seva carn amb putrefacció, o senten Déu. com els cucs es van daurant. T'imaginis tenir aquesta malaltia en vida. Vol dir que això no és un delirio, un tremens d'un alcohòlic, a ah, vegades d'un delirio que existeix i que hi ha gent que el pateix, és o sigui, a que una mica de respecte. Imagines aquesta pobra gent que pateix la síndrome de Cotardi i que es pensa que se l'estan menjant els cucs. Mare Déu, quina, no quina, angúnia, quina angúnia, quina angúnia. No és maco. No. Parlàvem abans d'aquesta mà estranya. Sí. Us una altra idea, va. Va. Som a La síndrome de Tourette. Ui, de Toret. Aquest va un banyes. el Toret. Ui, <laughs> ui, el Toret. En aquest cas... Eh? eh? En, en aquest cas... En, en és, aquest és la cas... síndrome de, del, del misteri. És la síndrome del misteri. Sí, ja us he dit jo que el Toret ens portaria ah. molt eh, mal rotllo. Vostè una síndrome d'una persona que té la mà estranya. Sí, la mà, la mà rara. Sen, sense pèls perquè, perquè, clar, se sent que... o sí. eh? mallop. Som sí. mallop que només té pèls a una part de la mà, és a dir, que l'altre a saber o sigui, per què vostè no, m'està juntant, la mà rara amb el mallop. I a I més i més que a fa té... que fa podrit, sí, que té el síndrome de ACB, que aquesta olor si no és a pell cremat o què és. És, és un mal rolll tenir totes les malalties alara, és un mal rollo. Un... Esperem esperem que no, eh. Esperem que no, però el ja ens ha portat mal rotllo amb la cira, que s'ha tallat això abans. Uh, és igual, deixem-ho aquí llavors anem amb la música i després continuem en directe bueno, continuarem com estem ara, en directe és que ara em vaig democar per això poso música perquè Exacte. si em un directe queda lleig sí. Sí, ara anem, em vaig democar i els deixo amb la veu i la música del senyor Sisa que parlava del viajante que té una frase molt maca, que diu atrévete a aprovar-lo todo i després atrévete a dejar-lo todo Soy viajante del comercio de ilusiones, represento lo que no se puede ver. Tengo máscaras, sombreros y bigotes, nombres propios y falsos carteles. Yeah. Atrévete a probarlo todo Y después Atrévete a dejarlo todo Soy viajante del comercio de ilusiones Represento lo que nunca te diré Escondidos tras las nubes de colores Otros mundos hay por recorrer yeah. Artículos son de ficción Igual que nariz y gafas de cartón Soy sabrías tú dónde estoy Si tú no pieras quién soy Sabría yo dónde estoy Soy viajante del comercio de ilusiones Represento lo que no se puede ver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 Eh, potser en companyia no sigui rigorós, senyors i senyors, són les 19 i 48, i continuem aquí en directe, Estudi Central de Premià del al Ràdio, el 91.4, la freqüència modulada, i els deia, potser no sigui rigorós, però sí que hi ha gent que fa enquestes i eh, diuen que sí, que són rigoroses aquestes enquestes. I en una d'aquestes enquestes eh, que, va, que va fer una companyia que es diu Institut of Condon Consultancy, eh, que té of, la sèrie Assigent... Institut of condom. condom. Condom, que seria preservatiu però en condom. Uh -huh. Consultancy eh, amb eh? Ancede a 500. Diu, va fer una enquesta amb 10.500 homes de 25 països i va resultar que els francesos diu que són els que necessiten els preservatius de més tamany. Ah, sí. Això van dir ells, tothom va votar, oi, jo extra gran. Això fan per protegir el pa. Déu sé. Van a la boulangeria i la vaquet van a la vaquet i tiran d'endavant. Es posen la vaquet d'indre. Bé, senyors, senyors, Uh, hi ha gent que, uh, que té professions d'aquelles que nosaltres, uh, els pobres mortals que no sabem de què va, les envegem. Allò que dius, aquest tio que fa? Doncs mira, fa això. Dius, ui, a mi m'agradaria fer-ho. Oh, quina professió, a sobre li paguen per tot això. I ja ha vegades que penses, mmm, potser no és tan maco com, com sembla. Perquè si jo, per exemple, els dic que hi ha un senyor que es passa tota la jornada laboral uh, mirant la televisió, Vostès diran, pues quin xollo, allà assegudet, veient la tele i a sobre li paguen per fer-ho, no? I aquest senyor mm, és un senyor que es diu Marc González, que és un dels diversos visionadors que hi ha, que és visionador del programa APM, alguna pregunta més. I la seva jornada laboral consisteix en això, mirar la televisió i després seleccionar aquests talls que ens fan tanta gràcia quan veiem el programa. I perquè vegin que això no és una llegenda urbana, sinó que existeixen gent que es dediquen a aquesta professió, anem a parlar amb ell. Bona tarda. Bona tarda, què tal, com estem? Bé... No és una llegenda urbana, oi, que hi ha senyors que es tot el dia a mirar la tele? No, no, i de fet en, mol en molts programes imagino que, que deu ser així. El que va és la l'APM, el seu programa de, de Sàping, doncs queda més, uh, més clar que hi ha gent que està mirant la tele. Però suposo que deuen tenir molts més programes, molta gent que se dedica a això. A veure, això això com funciona? Perquè clar, la gent diu, hòstia, mira aquest tio quinxollo xollo, no? Segut allà mirant la tele. que Tens bueno, una tele, n'en tens vàries, mires veure... diversos programes... Jo personalment miro varios programes, si sí, diverses cadenes, diguéssim. No? Hi ha sis visionadors a la l'APM mm. i cadascú s'encarrega d'una cadena. Mm. I en el meu cas, jo que tinc la Sexta, la Sexta al ser una cadena que acostuma a fer programes ja d'humor, sí. en els que ja està tot més guionitzat, mm. miro també autonòmiques, per exemple, Andalucía Televisión i Telemadrid. Ah. I aleshores tu simplement, doncs, eh fas la, la programació de cada cadena i mires els programes que ja veus que et donaran talls. O sigui que tu, tu ets el que mira allò de la curri. Sí, exacte. Jo, tot el que veieu de, de la curri, doncs ho vaig traient jo, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. sí. Ai, carai, ja, qui m'anava a Ai, carai, sí, sí, exacte. Jo, a vegades, <ríe> ganes, venen ganes de... Com un cartut de l'APM, la que és un, el, el tio dels pets, el bateria, que diu, venen ganes d'agafar el televisor i aixafar-lo, doncs... Sí. És el que em passa a mi a vegades en la currida. Però, bueno, al final tu penses en humor. O sigui, jo, al final penses que ella és una humorista més de la televisió. Jo crec que tot és un muntatge. O sigui, que no existeix. És, és, és, no, una, jo és una actriu. Que... Sí, jo, jo tinc aquesta sensació a vegades, perquè no pot ser tan bèstia, no? <ríe> bueno, no sé, tot. jo he vist aquells, aquells que dius, déu-n'hi-do, també. Si això és veritat, deu nhi do no? Eh? <ríe> sí, sí, tant. No, a part, això que... Quan surten talls així bastant bons, és, és molt divertit, perquè la redacció, doncs... Eh, clar, tu imagina't que cadascú està en uns cascos durant mm. la tele. No sabem el que està mirant l'altre ni què està sentint, no? I de sobte sents un riure, mm. ha, ha, ha, i dius, collons, algú aquí ha estat la hòstia. Aleshores, clar, tothom es concentra en la tele mm. i mirem tots el tall. Per exemple, quan a Mercè es mirar, no sé si ho veu veure, però... Sí. La, el de la càmera la aquella, aquella que, el que, el que li fa cap, la clenxa, no? I clar, clar, doncs tots allà, vinga, tots a mirar això, i clar, és, és, és un espectacle, no? I clar, també és molt arriscat a vegades, pensa que quan hi ha un taig que no és gaire bo i un mateix s'ho pensa i queda la resta de la gent, i la gent no riu, quedes bastant malament. Això a vegades m'ha passat a mi, bueno, però... i, i és bastant fotut, és però, com però, un cop per bueno... moral important. Però bueno, a veure, dius, hi ha vegades que dius, no tot pot ser, pot ser bo... De perquè, oi, a veure, la, la feina... A veure, per a la gent que no sàpiga ho sàpiga, a veure, clar, sí. això. la feina és, tu estàs mirant la tele i deus tenir un sistema per gravar-ho. Exacte, nosaltres <coughs> tenim un DVD en mm. el que nosaltres hem, hem gravat els programes de, del dia a dia. Mm. Jo el que faig quan arribo a la feina és mirar-me-lo del dia anterior o, o d'altres dies que no... no ah, o tant sigui, tant. no ho mires al mateix moment, no mires no, en directe. No, no, perquè clar, si no, no podria mirar mai el de la tarda. Ah, clar. Saps? Clar, clar, la nit, clar. per exemple... Eh, Territorio Comanche, de la Tàrrega, mm. que el fan mm. a la 1 del matí. Sí, que també té un nil, eh? que està gravat, a més a més, el, ens permet poder-ho passar més ràpid, a una velocitat més ràpida, els anuncis directament ah, els saltem. Clar. Clar, clar, clar, clar. I, clar, a partir d'aquí, cada programa, diguéssim, és, és un capítol en el DVD, mm. en el disc dur, diguéssim, del DVD, i tu vas fent marques, i Home. al final del, del dia, cap a una del migdia o així, o a les dues del migdia, doncs tu ja edites a, a aquells programes treus tot el que no t'interessa d'aquell capítol mm. i agafes només els talls que, has del que, que tu creus que són, que són bons i fan gràcia, i fas un DVD cada dia fas un DVD mm. amb tots els talls dels programes que has vist uh, aquell dia Llavors te'ls te portes amb el senyor director i dius mira, he fet tot això Sí, fem un, un llistat a l'Excel <coughs> un document d'Excel, els mm. posem allà i li donem al, al director i ell s'ho mira i i als que li semblen bons, doncs els, els posa, els, els dona la, la manera que captura els talls sí. i els col·loca l'arxiu del, del programa. I els que no li semblen molt bons, doncs no els, directament els, oh. no, no li diu res a la capturadora, no els, diguéssim que no els compra. No, no els compra, així. sí. És, és el terme que hi comprar o no comprar no no una cosa. Exacte, mm. i això es, es queda al DVD i es mm. queda en el llistat per si algun dia potser algú l'interès aquell tie que no es va comprar en aquell moment, Pogu ja una puguem cosa, anar a I, I llavors què et diu? Ai, ai, ai, Marc, que avui hem anat fluixos, que avui només n'hem bueno... 3, no? Eh? <ríe> bueno, okay. a vegades sí, a vegades passa, no? Que o tu... Doncs, hi ha programes que dius, hostia, merda, avui no m'han donat re no? O, per exemple, jo miro el Chumari, també. Déu-n'hi-do, també. No, perquè Clar. vaig veure l'altre dia com explicava com, sí, com, canar, com defecar, no? que dius, buah! Dius, Déu-n'hi-do, sí, si has ja sí. de posar les cames d'aquella manera, merni del tot, ja. Sí, a vegades deixa, deixa anar perles importants, aquest home. Mm -hmm. No, però hi ha vegades que no. Que, que hi ha dies que no dona res, no? I dius, m'acaba un nena per aquí, o la curri, Aquest... dius, avui la curri no, no estava... Exacte, la curri saladeosa. es passa el dia, parlen, per exemple, d'economia de, i, bueno, doncs, potser si no és una cosa molt bèstia no ho agafo. Yeah. No, però ja ha vegades que passa això, que la tele no, no dona més a sí, o també pot ser que tu pues, estiguis més vago o, o més dispers, per clar, també és una que psicològicament, bueno, ja ho dic, no és un xollo Mira no, la no, tele. Per això deia jo, per això deia. Ja, ja t'he sentit que ho comentaves, o de sigui, dir sí que és la, la feina més... Eh, més grata que he tingut eh, en, en tota la meva vida, diguéssim, no? perquè clar, vull dir, evidentment mm. aquí no li agrada doncs, treballar en un programa d'aquest tipus, sí, sí, sí. però sí que a vegades es gasta una mica psicològicament. Et vull dir que ens tornem bojos, Bé, o sí, a vegades inclús... Potser una mica, si sí, veure ha veure molt certes coses, potser sí, no? Sí, bueno, de fet en tota la redacció també tots parlem amb... El no, idioma dels talls, no? O si sigui, ho heu vist, no? I aquestes ah. coses les anem, les anem parlant nosaltres, entre nosaltres mateixos. Ho heu vist, tot, Això, no? Exacte, sí. Ah, això. O sigui, és que tenim un tècnic que, escolta, en val un perú i, i, i més, i més, i més. No, no, molt bé, felicitats. que sí, eh, que, sí, però, que això, sí. Això és important, eh, tenir gent com aquesta... Home, ganes que estan a la guai del que estem fent. Eh, no, no, tu, sí, sí. I tu, quan arribes a casa, que mires la tele? Doncs no, la veritat és que no, perquè quan arribo a casa... Ara mateix, de fet, farà mitja hora que he arribat i, bueno, mm. aprofito per fer altres coses, o, o la guitarra, o jo què sé, o, o coses que tinc pendents de fer que no, no són el programa, sinó altres coses que, que faig fora de la feina, m'entens? Clar, però que, clar, llavors tu, eh, o sigui, una conversa televisiva només pots parlar de la Sexta i de les autonòmiques. Bueno, no... No em toca, Jo li toca a un altre company. No, mm. perquè ens anem enterant entre tots, ah. ens anem comentant, cada dia, clar, i, a part tota la temporada, diguéssim, no, no mires només una cadena, si yeah. no que vas variant. Ah, més mal. Però, aviam, vull dir, no miro la tele, no és arribar i mirar la tele, sí que hi ha programes que sí que els miro, perquè m'interessen, però d'altres no. Però sí que hi ha, a vegades, coses que no, no les mires, però la feina hi ha una retroalimentació en aquest sentit, no? que yeah. et vas enterant de tot una miqueta. El que sí que mirem bastant, perquè som una mica frics i originadors, són sèries. Sèries? Sí, sí, sèries de televisió. O sigui, que ja deus estar que enterat de béns dels plans, de, sí. de tot això, no? Bueno, però més aviat també em referia a sèries d'aquestes que es descarreguen d'internet, rotllo ah. petido, si sí, aquestes coses. Jo és que no, això i aquestes ja em vaig perdre, jo no... Sí, perquè hi ha un cert friquisme entre els visionadors importants, i aleshores pues, sempre estem així, amb aquest, aquest rollo. No, però el que siga sèries d'aquí de, sí. de... que es fan aquí, Vendel Pla, al mm. cor de la ciutat i tal, també... Procurem estar una mica al tanto d'això, uh -huh. perquè, tot i que no t'agradi, doncs tens que saber... Va, va, més va, va, que va, que no t'agradi, no t'agradi, vinga. No, que bé, més jo... d'un diu que no li agrada, després pica amb aquestes, amb el vent del pla i estan assabentats de qui és cada un. No, eh? però a mi, ja t'ho dic sincerament, ni aquest tipus de series no m'acaben de fer peix, però tot i així tinc que estar una mica al de ah, sí. del que, no del que passa de la història, però sí d'estar de al tanto d'algunes escenes o perquè... Bé, bueno, per això estan no? Però tu també mm. et pot acullir alguna coseta mm. i si vols pues, també la pots comentar. Mm -hmm. però, però clar, el jugar, diguéssim, amb la tele pues, et fa també estar una mica al de del que passa en el teu país. I, I, també... i partits de futbol ne'n vireu o què? Per si passa alguna cosa. Sí, sí, sí, també. Vull dir, normalment no traiem talls. O sigui, els que miren la prima veuran mm. que talls de, del partit en si no traiem, no sé què siguin... Molt, molt bons, no? però sí que estem al loro a ni home, i ara més que mai el Barça està triomfant ara mateix l'Espanyol també està triomfant clar, sí, eh? Sí, eh? No? i a part ja us, ja us aviso que tindrem derbi per estona sí. eh? perquè ja, ja s'estan preparant cosetes i ah, tal, està, està molt bé sí, està serà, serà divertit, estem, ja estem amb, amb ganes de, de veure un Barça potent de, de, de fer quasi-casi que... un APM monogràfic sobre el derbi no, no, no, no, no serà així, però que, ah. com que és algo actual, ja. que és l'actualitat, doncs eh, segurament hi haurà bastantes cosetes. Nosaltres estem bastant al dol d'aquest tema, els visionadors, bueno, al loro, no? Ja, ja veus sí, si sí, no, no, ja, ja, sí, ja... sí, sí, l'heu vist, esteu al loro. Per cert, m'han comentat un ocellet que diu que hi ha una mica de pic entre els set visionadors per veure que ven més talls. És veritat, sí, això? Ho he dit al manel, això. Ah, I aquí també tinc els meus informadors. Bueno, aviam... No és que hi hagi pique, pique no, de eh, debò, o sigui, hi ha un molt bon rotllo, eh, entre nosaltres. altres. Eh, però el que sí que a vegades hi ha ja una mica amb tant, hòstia, tu eh, portes uns dies que no es compren res i tal, no? I després fas una mica de... de no. el postres una mica i eh, ja està, però... Dius que és que la curri està tan constipada, <ríe> sí, què vols que faci? Sí, o a vegades inclús també semblo de calcular li diu, hòstia, vaig veure aquest tall, mira tal, no? I l'altre, mm. doncs, hòstia, hòstia, doncs, a mi no em sembla bo, no? I aquí ja una situació incòmoda que es crea no? entre els diferents criteris eh, que, bueno, però sempre és divertit sempre que va en plan conya ja, ja, ja m'ho imagino, ja imagino. Era, una broma, sí. era una broma que em van dir, diu, comenta l'ocellet el, el, el, el, el papito aquest del Monegal comenta-li jo, jo t'hi he comentat doncs Marc, no, moltes sí, gràcies sí per aquesta estoneta no, que has estat a vosaltres no serà eh, l'última eh, vegada que et trucarem per anar xerrant de coses d'aquestes eh? no, o si sigui, voleu qualsevol cosa a part, eh, que si el Manel també si vols et puc eh, explicar intimitats ja, ja a, a doncs, dels... doncs, doncs ho, ho deixem per un altre problema i llavors m'expliques intimitats dels guionistes perquè el Manel <ríe> és molt reàssim a aquestes coses se va haver eh? un follon que no sabe ni d'on no, no, però jo en sàrio encantat de, de, de que m'hagueu trucat i res Sí, per és... altra cosa, doncs, ja ho comentem i, doncs, I res, tu, doncs... més dir que feliçat pel programa també i no mirant també la Pema de tant en tant. No, nosaltres la mirem, ja has vist, ja ha quedat palès <ríe> i demostrat que la mirem. Eh? Molt bé, molt bé. Que la mirem no, sé miro, no que la mirem. És que ja, és que estic molt malalt avui, eh? No sé, no sé, no sé. fem i deixem que se valla. Doncs bé. sí, doncs sí, doncs sí, <ríe> doncs sí, així m'agrada. Doncs, doncs, Marc, encantat que hagi estat aquesta estoneta amb nosaltres i ja dic, un altre dia tornarem a trucar i queda demostrat a la gent que hi ha gent que fa professions, com és veure la televisió i que no és una llegenda urbana No, no és una llegenda urbana <ríe> Apa, <ríe> Molt bé, gràcies Adeu, Déu. ja anem amb la música del senyor Alejandro Sanz que diu que du les peles a les xetxelles El tio eh, Quines coses té la vida tens arquitectònics, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar a un programa en companyia. Tan es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Mireu, senyor, senyor, si distreu que el vanet vanet són les 8 i 7 minuts. Digui'm, senyor Cristian. De xin, de xin fede Minijò el Ricard, home de mica. De fi què? De Minijò del Ricard. De minijó del Ricard. Sí, estic fent de substitut. O sigui, Minigolf. -mi -mi no, de, de, de... Vostè està fent de suplent Estic fent de suplent Fé, Has tocat alguna vegada ser porter suplent a vostè? No, mai, mai, mai, jo sempre no. he sigut molt bo bueno, Això, de, això de... diu el Pinto Exactament <laughs> de, el pinto. De, vostè que fa... Diu jo escalfar banqueta, diu, fins que ens emborri en la ratlla al cul Exactament, ja, fins que de se m'esborri de, de fet, vostè ha vist mai un porter que es penti tan com el Pinto? S'ha de tenir pinto, temps, eh? Sí, tenim -ten present com és el Pinto, oi? Sí. portar alt, catxes sí. eh? perquè ha de tenir temps però la cua aquí no li sobra ni un pèl ni un pèl això li deu fer deu, deus port portar un estilista es deu portar un estilista. què fot en Valdés que juga cada partit es rapa eh? i al matí ah, perquè... deixa'm estar que tinc pressa que ha de jugar exacte, perquè el Valdés és un altre és una altra caire vostè se'n recorda el Valdés, quan portava aquell pentinat així semblava... el Felipito de la Mafalda sí, exactament sí, no sí, sí, sí l'has sí, ser... tirat cap endavant, pobre sí. passa que algú li ha el xiclet perquè hi ha mastega, no s'ha fixat? Ah, no, xiclet, ja. no, quan era jove mastegava el xiclet sempre eh? no, no, no. parlant com si fos gran home ja 25 26 anyets eh? o oh, Vítor Valdés té 12 oh. anys sí senyor Caramba, és com passa el temps, tu. Eh, va passant, va passant, senyor sí, Gobi. Sí, sí, sí, el temps, sí, sí. El temps, el temps va De passant. fet, vostè si sí recorda la, la Champions League, eh, aquella del sí, Barça, sí. va ser fa un parell d'anyets o tres ja, eh? Sí, tres. Tres. Mm? Bueno, el pues home deu tenir 23 anys o 24. Havia de 20, llavors, no? Sí, clar, havia sortit de P3. Va sortir de P3 que va demanar permís als pares per anar a jugar a Champions. Pues quasi, quasi, quasi, quasi. Va posar al seu amic, el, aquell entrenador tan en raro, el Vengal. El, bengal. Bengal el bengal. ja fa que no està a Can Barça. Posem, posem des del 2004-2005, eh? El, el Reijer, que va estar? Tres anys? El Reijer va estar... Els dos últims anys no guanya res. Aquest, aquest va guanyar, sí. guanyar alguna cosa. Eh? Posem, va, a les restes. A veure si tenim la música de 2, 3, algú per l'estil. Mare de Déu, mare de Déu, és igual. A veure, a les, anys, les restes, anys al Reijard. Dos anys que no va guanyar res el Reijard. 2006. Però anterior eh? va, va guanyar. Va guanyar. El 2005 va, va, guanyar va guanyar la Champions. O sigui, a quatre Està 4 o 5 anyets. Com a mínim bon. ha estat 2004-2003. 2004-2003. Que ens ha la gent de poble, I no he pensat uh, sobre mi futur bueno. Ni sobre el futur ni sobre el passat aquest, eh? No, doncs aquest... aquest... Aquest encara farà carrera, ja l'hi dic jo, ara. En Reihard? Reihard? Sí. En Reihard n'és que és el tàndem, és el tàndem, és Com... el tàndem a, a batir. Com a managers de, dels Coldplay, alguna cosa així, eh? Acabarà en Itàlia. Miri al... vostè el que li dic. Acabarà Home, en Itàlia. Home, tant, acabarà, acabarà del Milan. Acabarà en Itàlia. Entrenant el Ronaldinho. Exacte. Però es perdran una cosa, es perdran poder anar al petit rebost a comprar coses. També els dic ara. Jo tinc eh? un fuet. Sí, vostè té un fuet, ja ho sé, des de fa estona. Però si no corre el fuet, a mi com si vol tenir -te? una participació de la loteria de Nadal. M'entén el que vull Va dir. Vaja -va -va vostè a buscar fuets. explico no, on és? No, no, perdoni. Aquí vam quedar, sí. vostè no hi era, jo vaig quedar amb el senyor Soler, sí. que un dia, i això el senyor, el senyor Sergi era testimoni, de que un dia el senyor Soler trucaria el al 937970363, parlaria amb la Pilar, la Mònica, la Montse, la Gema o la Sònia, qui, qui, qui la tangués i dia, a veure, busca'm un fuet que estigui bé i bo. Eh? i després busca'm un pernil que estigui bé i bo. D'aquells que pengen. Home, Vostè no, mai fuet, perquè? Un fuet que no pengi. Per favor, no em va gustar un fuet que no pengi. I la pregunta és, per què li posen aquell barretet a sota? Aquell paraigua és invertit. Si fixa'm, eh? Sí, els pernils. Estava parlant de fuet, ara. Sí, bueno, jo parlo del pernil. Però, però, si em passa el fuet al pernil, eh, Vostè... jo estic molt malalt i m'acabarà matant. Vostè ha dit que hi havia fuets que penjaven i també hi havia pernils. I hi havia per... Que el fuet és pel senyor Sèrgi. Ah, pernil. Sargi allò, allò que ell li posen, perquè es veu que no... Amb el pernil en referia... Per, perquè no caigui la grassa, perquè sua, el pernil sua. Ah, suen els pernils. Sí. Ah, no, els agafa una cogoni quan els van a matar, que estan suant temps i temps i temps, van suant, van suant. Van, van suant sal, van suant, eh? Van suant, sí. ah, sí, suen, suen el que sigui. No, I això on, doncs? I, doncs els deia que havíem quedat que el senyor Soler iria a la plaça Vendre 4 d'Argentona, al petit rebost, veu? I ens portaria el fuet i el pernil. I si vostè s'hi vol apuntar, la setmana que ve... Només li de dir, escolta, mira, Ricardo, eh, hauries d'anar a petit rebost eh, quan pagis a buscar allò pel Sergi, i per l'habitat, porta'm a mi també, jo que sé, un, un formatge de la Casa clavell. De n'hi Sí, sento? sí. Ja pot trobar. Perquè sabem que, que el Ricard, en Soler, de l'Egipte, portarà... Li pot portar un escarabat. Mm... Però... Toma del frasco, Carrasco. Exacte. Que asco m'estima eh, més un, un, un fuet sí. d'Argentona eh? un fuet o un formatge de la Casa Clavell o una polarda Digue, hosti, una, una poc, eh? polarda, I és... vostè, eh, vostè ja sabia que una polarda jo sí que ho sé eh, jo no, si puc és com, com una espècie de, de gallina rara, no? de, de, sí, de pava, exactament eh? però allò ben bullet eh? i ben Saca. salsa Diu, ara estàs a l'edat de, de la polarda de la polarda no mm, li, li, li, que la fes una a davant eh? de la A polarda Eh? i una, una altra L. A Polar... No ho digui, ara, ara no perdut, ho digui. Perdut, Deixi la imaginació dels nostres urgents. Una Deixi... de banda a Polarda sí. eh? i una ela més junt amb altra L. Bueno, no, a... direm, no direm què és. No direm què no és, és, perquè ja, que ja, és. Se li, ja se li ha entès tot. Exacte. Doncs bé, la setmana que ve m'agradaria, ja que el senyor Soler ha tornat d'Egipte... La que Polarda, és, eh? ...que anés aquí a petit rebost, la passava a a Quatre Argentona i ens portés el que ens va prometre. I ara també li dit si no té l'home possibles, doncs pot anar tranquil·lament a comprar un dècim de loteria. I abans li deia, senyor Cristian, que podríem fer sí. una cosa, perquè aquí l'administració de loteria, bon dia, de la Rambla Santana 2, d'aquí al barri Cotet, que vostè ho coneixerà... Est... Sí, està fent una estona, llavors doncs va... per telèfon. L'he trucat per telèfon, deu haver trucat el 93 751 61 70. Exactament, he anat dit el 3. Allà li han dit que trucaria el 3. El 3. Doncs bé, jo li deia que si vostès volen, aquí podem fer, que diu que també administren eh, penyes de loteria, i penyes d'aquestes que fan travesses. Són, són administradors de penyes. Són administradors de penyes eh? És a dir, tu pagues uns dinarons a orons. Exacte. I ells els omplen les butlletes informàticament eh, o bé, diuen no, no, jo la porto de casa perquè jo sóc molt sassut i d'això, o fan allò que va fer el meu pare durant anys que sempre posava una que era tot uns. Diu, un dia tocarà. No li va tocar mai. Podríem trucar un dia que ens expliqui què, és, què carai és això de la reduïda. Això, però ho farem la setmana vinent. Què dius... Vostè juga a 7 triples i no sé quants dobles i li costa només 22 euros. I no fotem? No és possible? <coughs> Perdó, eh? Això em surt a mi a 400-500 euros. No, perquè és reduïda condicionada al 13. I dius, senyors, jo aquí veig tres columnes de la U x2. U -2 ja i x2 i el pla ja de 15. Ja no ta. ho entén. Bueno, ens hauríem d'explicar. Doncs que... la setmana que ve uh, farem una trucadeta al 93 7 50 8 60 70 i que aquí ens expliquin això de la reduïda que vostè diu. Jo li porto la semana que ve del 3, si o un altre número. Uh, però el 3 amb més números del davant perquè si és el 0003 Que acabi no en 3, 3. 3, que acabi 3. No sé. Fasim cas. No, no, si vostè ho diu, escoltem si aixequem Notes, vi... els testimonis. Que ja ens està a veure, bé. A vostè li ha dit un bon dia, no? 3. Pues el 3, pues comprem el 3. Anem amb la Punyeta, música. Exactament. Anem amb la música d'un senyor nord-americà que es parlava del pastís americà, American pie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 So bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And then good old boys Were drinking whiskey and rye Singing, this'll be the day that I die This'll be the day that I die Did you write dies this will be the day that I die. soul is thorny crown the court room was adjourned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 Un programa que fila prim. Bé, senyors i senyors, la setmana passada eh, vam haver de tallar amb el senyor Monigal perquè no, no callava ni sota l'aigua i jo em vaig preguntar i m'he preguntat tota la setmana avui quan, en, quan tornem a connectar amb ell encara estarà parlant o ja s'haurà recuperat i s'haurà donat compte de que no li fèiem ni cas? Hey, quan li vaig que... Senyor eh, Monigal, espavíliques passar... i megres, ha passat una setmana, bona tarda senyor Monigal, com bon està vostè? Bon aquest pollastre. Aquest pollastre és el senyor Christian Peralta, que ha vingut una mica abans, per fer substitució del senyor Ricard Soler, que està a Egipte. Ah, està a Egipte, allà ja s'escaqueja sí, de la feina. Sí, eh? no li digui, sí, perquè diu que ja està cansat d'escoltar de, mòmies com vostè i se n'anarà a veure-les en el natural Egipte. O sigui, a ple mes de desembre, eh, fa vacances, tot just, tot just el que hem de començar... Eh, com aquell qui diu, fa dos mesos o dos mesos que ha començat la temporada eh. I ja, ja fa festa aquest, aquest pollastre Sí, sí, i sí, a sí, sí. I, I a més li vaig a dir, el dia 17 serà l'últim programa i ja ha fins passat reis, eh? Bé, amics, això ja ho sé, això ja ho sé Ja ho sap? Això ja ho sé Ja ho sap Hombre, hombre per, I qui li ha explicat? El grup, segurament Bé, amics, això ja ho sabeu, eh? Aquesta, aquesta retomàquia de pollastres que sí, som... corren per aquí, de retomàquia mm. radiofònica, eh? Mm -hmm en lloc de dedicar-se a fer un programa com Déu mana, eh, a fer un guió bo, a fer uns continguts que, que, que us entretinguin a tots vosaltres, eh, i no només els 20 minuts que surto jo, que és el millor de la secció, sinó uh, vostè que, i el Garigot, eh? que durant els 20 minuts, o sigui, durant les dues hores, que no és poc, amics més durant dues hores que està el programa uh, aquest emitent-se per les antenes radiofòniques del Maresme, eh, doncs, sí. en lloc de preocupar-se per omplir Eh, per omplir de continguts coherents i, i, i distrets aquestes dues hores, eh, fixeu-vos eh, la setmana passada les càbales que feien aquests pollastres. Endavant! Fitsis vos tens, queden... Res. Res, misè i companyia, perquè, escolti'm, ja el 17 seria l'últim programa, perquè ja el 24 no vinc, el ja els dic ara. No, 24 és mal dia. És, és mal dia per fer programa, per fer programa. Sí. el 31 també és tonto, que és mal dia, i ja ens en anem pas, fins passat reis. Sí. Sí. Eh, té algun problema perquè nosaltres mirem el eh, calendari? Ja ho veuen, eh? comentant això en veu alta, eh? no s'ho no, no poden parlar al bar, eh? quan, quan estan fotent aquestes canyes envoltats de, de fum, alcohol i altres altres éssers sí, sí, sí. vius eh, no ho poden sí, comentar de, allà són aquestes senyores que fumen i et tracten de tu ho han de, de comentar eh, a endavant de tots vosaltres no, o sigui, jo, jo ja he dit, jo 24 no vindré o sigui, no, no, no s'encomana ningú i ell mateix es dona festa, com si això depengués d'ell o sigui, oh clar, que depèn com, de com mi si... sóc el director del programa, oh, dius oh, jo 24 no vinc però no hi ha una directora aquí no una sí, amiga. però ja hem quedar ah, que ah, faríem les... Ah, què li està agafant ara, què li està agafant ara? Ah, doncs hi ha una directora, eh? serà ella qui haurà de dir si bé o no 24. Perdonem si jo com vaig començar està sonant una alarma. No, no s'ha de prendre la pastilla, senyor Monegal? No. No? no. Ah, bé, bé, bé, bueno, deixeu estar, deixeu estar, deixeu estar. Si no s'ha de prendre la pastilla, doncs res. Bueno, sí, d'aquí una hora quan vingui la meva senyora. Ah, sí? Però no està vostè amb el senyor Carigot? Sí, però d'aquí una hora ja no estaré. Ah, D'aquí una hora ja no estàvem el senyor Garigot. Ah, això mateix. Està molt bé, està molt bé. Bé, doncs això, no, no hi ha una directora que, que planifica... Sí, però quan jo vaig començar la temporada i vaig parlar amb ella, vam fer un calendari i vaig dir, per les festes d'anàl no, plegarem-te el dia ah, i, i en xuparem-te el fosia, dia. Perdoni, el... avi, perdoni, senyor Bonnyigal. Aquí ningú no es posa en vostè perquè tothom li tenim por. Però què vol dir això de ser tan promiscu? Senyor Garigot, la senyora, ens aclarim o no? Bé, amics, aquí intentant canviar de tema, eh? Desviar l'atenció per no encarar la crua realitat, eh? Ah, qui, qui canvia l'opinió aquí, el tema? Bé, el, amics, senyor, el senyor Bonegal, el senyor eh? Bonegal. Una Bonigal. de les primeres coses que negocien amb la directora són les vacances, eh, amics meu? Ja no, primer compte, van ser les peles i després les vacances. Ja us doneu compte aquesta gent o la calanya que arrosseguen i que mostren, eh? T També vam estar negociant a veure si hi hauria cervesa i barra lliure, però això ja ens ho van negar. I què deia el pollastre, l'altre, el, el Christian Peralta? Després després en parlarem d'aquest pollastre, perquè és, és, és protagonista d'un dels talls. Després en parlarem. Deia, però... deia senyor Munyigal que, sí. que vostè, és una mica promiscu, que vostè no s'hi posa ningú, perquè com que clar, va fent tall, amunt i avall, vostè se les, té la ciència, té el saber, té la sabidoria, ningú no s'hi posa a vostè, però diu... Primer que està amb el senyor Garigot, després amb la senyora eh, Ens aclarim o no? Fem? Compartim despeses, amor, d'aquest de tracte Tu, Peralta, quants anys tens? Jo tinc algun menys que vostè ah, molt segur que molts menys que jo sí. eh, o sigui, Quan ets jove, com tu Suposo que dius que si és jove Gràcies, li jove Els tempos de la vida no es controla No es controleu Ho <coughs> eh, voleu eh? tot de cop i us atabaleu ràpidament En canvi, quan ja tens l'experiència Com la meva, doncs ja saps ja saps el que no s'aixecarà saps dedicar-li cada temps el que, el que es mereix no? si no et controla la vida sinó que tu controles la vida és a dir, que no es menteix res doncs. No. doncs jo continuo pensant que si el senyor Garigot que si la senyora, que si el papito, veig fins. aquí molta, molta fauna eh? aquí barrejant fins i tot eh? això que en diuen la zoofilia, eh? La zoofilia, sí, sí. El pobre Pepito que està més capellà... Que, que consti que ha dit vostè la paraula zoofilia. Sí. Jo només he dit que estava el papito i el senyor Garigot jo amb vostè. Jo he d la meva audiència, eh? I per si algú no ho havia captat, doncs jo de ser més explícit, eh? D'això sí que sap el senyor Moñigal. Vos, que vosaltres eh, jugueu amb la ironia eh? per amagar certes bestieses. Eh? Llavors oh. jo he de posar llum allà on vosaltres poseu... Eh, sí. Vostè va xerrar molt, però Són no s'ha d'entrar pres... que el senyor Cristian li acaba de dir que hi entén molt en suofília. Ah, Bé? no, no de, he sentit de, això. De no veu, clar, com que vostè va a la seva... De comunicació, eh? senyor Monyigal. Ah, no. Com que com vostè fa moltes coses amb la suofília i amb la, amb la seva filia, amb qui vulgui, però que de comunicació ens demanem una estona, eh? Hombre, sincer. Hombre, soc un gran comunicador, eh? Mm. Porto llustres, eh? Ja il·luminant a la gent. Escolta, eh? i quin dia tindrem un tall de vostè? Vostè parla d'un tall seu. Això seria, jo no sóc endogàmic. Eh? L'endogàmia és el pecat, és la, la, la, la tentació on pot caure un, eh? donar-se autobombo. Eh? Ja, ja, no, jo, és que no se n'endona vostè mai. El protagonista no sóc jo, eh? encara mm. que la gent m'aclami, no sóc jo el protagonista. El protagonista és... Eh, allò que jo dic, les pífies els comentaris, eh, la filosofia que us vull transmetre a tots vosaltres amics meus, espectadors eh, d'aquesta televisió de premiada d'Ado eh. bé, doncs bé, a veure, què? quin altre tall més? perquè sí, vostè ja s'enrotlla estem... molt però veig que no ja que estem parlant de sexe ha eh, aquest... parlat vostè de sexe i de solofilia amb el, el Pepito eh? aquest pollastre dit Lluís, Lluís, Lluís Requesens eh, ja vull dir que és no es limita només a, a parlar dels altres sinó que fins i tot eh, es dedica a escampar porai, eh, escampar públicament la seva, la seva sexualitat eh? vull dir, si no eh, escolteu com es referia la setmana passada eh, a les còpules que fa amb la seva dona endavant! a més qualsevol cosa feta amb carinyo queda bona això l'he dit jo a la meva senyora dic eh que sí? sí, sí, sí, sí. dic jo quan faig la mort ho faig amb carinyo exacte Vostè t'enveja, senyor Monegal. Vostè t'enveja perquè això vostè mai li dirà a la seva senyora. Jo sí que l'hi dic. Ha passat de l'àmbit privat a l'àmbit públic, amics meus. Com diu el dit, l'edita. Sí, el dit. de què presumes i de què careixes, amics meus. No sóc com vostè, jo donc públic al meu amor, faig públic al meu amor, no com vostè. Seria interessant el testimoni de la seva senyora, però em sembla que vostè és com el Colombo, que sempre va parlant de la seva senyora, i mai ningú la va arribar a veure. Ah, em pensava, em pensava que era que sóc com a Colombo que porto una gabardina gastada. No, amic, eh. Vevem doncs això, això, això és al nivell, amic, no, no, no hi ha res més, o sigui, jo perquè d'omplir 20 minuts, per si no, escom això, su podem omplir tot de detalls d'aquesta baixesa, eh? Si no, vull dir, fiqueu-vos eh amb aquest espai que presenta o clar, que ho presenta, eh, perquè són tres, entre el Ricardo, el, el Requesens, ara el Pealta... Bé, doncs, entre tot aquesta retomàquio i tot, tot aquest grup de pollastres hi ha un personatge singular, ja n'hem parlat molts cops, eh, de la Sira Robles, sí. aquest personatge que és sota una aparença de, de vulgaritat explica no, coses... No, vulgaritat no, explica, explica, explica, explica coses... ciència. És ciència, la Sira ciència... Coses... Senyor Montñigal, això no li permeto. ho ja l'he dit abans que jo, eh, com que tampoc no estic contractat, ni cobro, puc dir el que vulgui. Eh? Sí. La Cira no. La Cira, amb la respecta, que jo me l'estimo molt. Pèmics, pèmics, pots dir el que vulguis, però no la meva secció. T'esperes a que arribi la teva. Eh? D'acord, d'acord, m'espero, sí. doncs. doncs. aquest personatge, eh, la Cira Robles, eh, parlava la setmana passada dels orgasmes, eh, o sigui, feia un paral·lelisme, sembla que érem els futbolistes jugadors de camp, ah. que cada vegada que fan un gol senten com un orgasme, i fixeu-vos, eh, l'associació, escolteu això endavant. Els a pobres porters no deuen orgasmar mai, mm, a clar, menys que potser. no piquin un penal. Bueno, si se'l fan ells mateixos. Eh? Que per això només n'hi ha un. De porter, clar, és clar, el que apareix, clar. és el tot del vestidor, diu, eh, eh, te, te, na, este, este no moja. Eh? O sigui, vostès... Vostè és... Ningú voldrà ser porter exacte, però diuen que el és una persona que està una mica tocada eh? de, oh. de, una mica, que és raro tampoc no vull extendre'm perquè el senyor Cristian Peralta és de futbol eh, Estic amb vostè eh, Ja barrejant, o sigui, fixeu-vos eh, o sigui, el primer, el sexual sexual eh, l'orgasme per un cantó Eh, i després barrejar que el tema psicològic eh, l'enfermetat mental que si estan tocats estan eh, una mica, estan, són una mica raros eh, estan fent un còctel eh, amics d'un un nivell eh, una cosa, una excepcionalitat jo no, sé, jo no sé aquesta gent que dona els Ondes i, i els Premis Nobels on estan mirant, si aquí tenen un, una gent amb un gust refinat i, una, i uns, unes temàtiques excel·lents eh, no sé què, què, què és on, on estan mirant si ens ho haguessin l'Ondes vostè pujaria allà dalt a recollir aquell cavallet raro? On si El primer. En primer vostè amb la Gàbia, amb el Papito. mare que veix eh? estar a Londres jo, a Londres vostè? Guanyar una un contracte amb una tegle local d'allà. Eh? Please, <ríe> ja, que... I speak English. TBB, eh? TBB Brighton, eh? sí. Brighton. Ai, speak English, no? sí, doncs és una cosa i ja us mantindré informats, amic. Sí, sí, si sí, sí. una bona oferta de fixtures aquestes gens aquí. Eh, Quina ser, gent, clar, la de Televisió de Barcelona o nosaltres? Difícilment podré deixar-vos, per clar, dubto que allà a Londres eh, la gent s'equivoca aquí tant com aquests, em donin va, tanta no, feina. No tindria... Perquè ho sapigueu, cobro a tant el tall i la pífia. Eh? Llavors, pues, clar, clar ah. m'ho limiten un temps, Home. llavors, pues, clar, ah, si no, podria forrar-me, jo podria pagar-me la jubilació <fut> només amb aquest programa. Amics, eh, que va, va, que ja té el ronyó ben cobert, vostè. Eh? Ja té el ronyó ben cobert. Eh? Ja té el ronyó ben cobert. Eh, doncs, Bé, doncs, voleu que continuï? Home, o voleu, clar, que volem que continuï. voleu insultar? Voleu no, no, no, comentari. ja veu que no. Ja veu Home, que no. No, no faci triar el senyor Muñigal. Molt bé, doncs. El senyor Cristian el voldria insultar, però bé, com que doncs, està dintre la seva secció... Eh, anem, va, ja veieu, si sí, un que no ve, un substitut, insulta... O... Eh, sí, Veig bueno, que aquí hi haurà tema, eh, la setmana que ve. Amb un col·laborador, eh, aquest programa té molts col·laboradors. <coughs> eh? Fins i tot tu, ja, eh, ja sap el que... Ves és que estic malalt, estic malalt. Sí. He començat doncs, el programa molt malalt, jo. Bé, doncs, normalment, uns col·laboradors, amics meus, jo us explico això, uns col·laboradors es, fa, es contracten per enriquir, per, per, per, per, per arribar allà on no arriben els presentadors, no? Uh -huh. Aquí és a la inversa, amics meus. O sigui, aquí, aquí això, el nivell, com, com proveu, és molt baix, eh? I, en teoria, els col·laboradors haurien de ser per, per pujar el nivell, no? Doncs bé... O sí, sigui, que vostè no té nivell per estar en aquest programa. Bé, amics, una excepció, eh? Ah. L'excepció yeah, sí. que accepto la regla, no? sí. Bé. Bé, doncs, veieu, si o sigui, escolteu, millor dit, eh, la setmana passada, aquest professor que es diu Retromant, no... Cutre, Cutreman. Ah, això, Corrimant, no... Cutre, man. no, no, no Corrimant, no Cutre. Bé, doncs, aquest personatge estava parlant de literatura, o estàvem parlant de, de coses d'aquestes, aparentment, eh, doncs, cultes. Mm -hmm. eh, doncs fixeu-vos, amics meus, escolteu, eh, preneu nota del títol dels llibres que el Cutreman... Eh, aquest personatge singular, rupestre de la de per què l'insulta? Per què l'insulta? Per què l'dius rupestre? Eh, escolteu quin ventall de llibres de repertoris, eh, tenia a la seva estanteria. Endavant. <fixi> Estic mirant eh una, una balda de, de la meva de la meva dels Y tenga que libras los, los estatutos secretos del Opus Dei, de tiempo. De unido. <risas> Kim Il-sung sobre la idea de azuche. Usted puede sanar su vida de Luis L. High. Esto tiene a la alternativa popular. De unido. Ronaldinho, la magia de un crack. Justo Maynard, bueno. un comunicador. El galgo bueno. de Demi Russo, de que ya han parlado. Bé, jovent. I, i quins eh, si... té vostè a la seva biblioteca? Bé, jovent. Eh, I quins eh, té sí. vostè a la seva biblioteca? Si espereu que aquesta gent us pagui la jubilació d'aquí uns anys... Eh. I quins veure, Ma, Són els clàssics regals de Sant Jordi, que en sí, lloc del regal a sí, l'any ho van allà. Jo tinc Dostoyevski, eh... Dostoyevski, eh... Tota sí. la seva gama de llibres, sí, sí. no? I el Leon Tostoi, no, també? També tinc el Tolst -tol Tolstoi, el Tostoi, eh? Tolstoi, sí, sí. En... I en Chequespeare. Charles Dickens, eh? Dickens, eh? Mm. Charles Dickens i la seva gran obra, eh? Sí. Eh... Chekhov, també, Canción suposo, no? Canción de Navidad. No me'n recordo. Canción eh? de Navidad. Això, cançó... De Nadal. Bueno, sí, això, sí. El... Eh? I l'Oliver Twist, Twist, Twist. Ah, això mateix, eh? Doncs bé, mm. amics, eh, això tot el que us puc oferir. Eh? Podríeu haver ofert ofer ofer coses més baixes encara, però encara oh, mantinc un nivell de bon gust, eh? i que no traspassaré. De totes maneres, serà interessant, amics, la setmana que ve, sí, sí, eh? a veure què ens explica... Haurem, haurem de subornar amb el, el grup... Què ens explica el senyor Ricardo, eh? d'aquest... Sí, bueno, però llavors serà per l'altra setmana, perquè la setmana que ve ho explicarà. O sigui, comença... La setmana que ve parlarem amb ell, no? Sí, sí, Amés sí. Que... Jo parlem amb ell o sigui, si el... ell vol parlar amb vostè Fa dos mesos que, que han començat Un ja s'agafa vacances La setmana que ve torna per al cap de dues setmanes Tornem a ja fotre el camp de vacances Bé, amics, Però estic és... jo, l'abacari, avui Això és una gent entregada, a la causa eh? Bé, bueno. amics, doncs Adéu Ah, se'n va ja, avui no se'n va explicant aquelles aventures Ni res, ni això No, oh, perquè i és tal. la vista d'aquí set dies d'AliGTPU Ara sí que has bebut una mica d'aigua Ui, i sí, que no set m dies, pobret meu Que no m'ha donat tot oh. És sí. que no has estat mai tu set dies sense menjar. Set dies sense menjar? Què ha fet vostès set dies sense menjar? Parlar per vosaltres, que em pensava que estava parlant per vosaltres. Ah, i, i no ha parat cap moment? No ha cap moment. Eh, ni Bigotai, ni res. Ara... Vostè es pensa que això és com aquell programa del Toni Soler que va durar 48 hores o què? O 24 hores. O 24, minús. 24 eh, hores. Gran programa, el que presentava el Toti Soler juntament amb no, el, el Jau Macissa i, de... no. i el Vigllac. Sí sí, eh? sí, sí, sí. Cosa, I el Jordi Vendrell. Això mateix. Molt bé, eh? sí, anem molt bé. Per cert, eh, la setmana que ve, no sé si el grup li passarà algun tall, però hem parlat amb un senyor que treballa de visionador a la l'APM sí. i ens explica coses molt sucoses. Ah. I, I, bueno, i ha dit que el podríem trucar un altre dia, que el trucarem perquè ens parla dels guionistes de l'APM. Sí, ja sé, aquest programa, eh, que és a dir, que em vol fer la competència d'aixellal. Que eh? Car ronyaires, eh? Viuen de, de la feina dels altres. Eh, de les pífies alienes. Eh? Ah, exacte. Jo explico el per què ensenyo aquest tall i no un mm. altre mentes que aquells doncs, es dediquen ben, simplement bene, a la brava. Eh, al, al riure fàcil, eh. Porteriu, porteriu bé vosaltres, eh? Sí, vosaltres que mate. Que vam aquí a la ràdio vosaltres, sí. eh? Jo, jo li dic perquè dius, igual igual treu algun tall bo de l'entrevista, eh? Ah. Bueno, parli-mo Grum, que a lo millor el Grum li troba algun tall bo, un grum. eh? Sí, no, si vostè jas aquí és o Grum, si és el que li passa els talls. Hombre, si sí que és. Veu, si és el sí. que li passa els talls, home, si és eh. el que li fa la feina. És com el, com sí. el dolent, eh? l'inspector Gadget, eh? aquell que només se li veia una mà. Eh, un no, sé, que... no, sé, no sé qui m'està parlant, jo no miro Matt. aquestes sèries. Mat, no veia vostè l'inspector Gadget? No, no veia jo l'inspector Gadget. Quina infància tingut vostè? Home, jo, Massinger C, aquell ah. que deia tetes fora, bum. Ah, veus? Eh? Afrodita. Tetes fora, Afrodita. Afrodita, eh, buscant ja eh? la relació. O oh. si, vostè només mirava el Jerry. Ah, amics, jo, jo jo sóc molt antic i pitjor que era més antic encara més antic? sí, el pixi-dixi, el popelles jo deia el que hagi sigut doblat amb espanyol sud-americà fixeu-vos-hi és antic allò que no us doblaven el castell, ho doblaven com amb amb un espanyol neutre ui, és encastellat és l'hora de la pastilla això mateix no, diuen mitja hora abans, perquè se t'aixequi Ah, doncs llavors, bueno, però encara estarà una estoneta, no?, abans de... Sí, però m'hauria d'aprendre ara, perquè si estic... després d'això, si no se m'aixeca ara la moral, de no... Bé, bé, doncs res, doncs res, deixem... un contacte amb pifis i amb personatges que, que, que es dediquen a, a parlar de coses banals, doncs pues, clar, jo em converteixo també... Eh, en una home... persona banal. Ara... Ah. A veure, eh, Dios los Crielles se si junten, senyor monegal. si vostè està en aquest programa, us fa alguna cosa. Bueno, ja està, ja s'ha quedat... Eh? Le un aplauso i le dejamos que se vaya. Bueno, sí. Ah, si, si ell vol, eh? Si vol, se'n vol anar, senyor monegal. Sí. Molt bé, doncs li deixem que pengui la pastilla, eh? Guai. I espero que triomfi aquesta nit. No se'nuegui ara. Ja està, eh? I, escolti'm, i aquella pastilla tan grossa se l'empassa a vostè, eh? Allò, allò blau? Hombre, coses més grans, eh? M'hem passat. Ja, no, ja, això ja, ja m'ho imagino. I a més, escolti'm, deu tenir mal gust, no? Perquè el nom ja ho diu, Via Agra. Si és Agra, deu tenir un mal gust? S'ha quedat tan... Eh, Mics, eh, aquesta pausa dramàtica. Eh? Com, si, que, com si aquest personatge s'està imaginant una cosa que no és. Eh? No. La Viagra, eh. Aquest... Què és això de la Via Agra? Eh, Mics, jo en tinc entès, eh, <laughs> que és una cosa que quan es fissa, si surt del, del raïm, Eh, després s'embotella, o sigui, passa en barrica americana sí. 6 mesos, s'embotella, i si no es veu a temps, doncs es, es torna agra, és viagra. Sí, que serveix, que serveix per, per les amanides, no? Ah, això mateix. Sí. Molt bé. Que fa bombolles, vaja. Ah, això mateix, eh? després es pot tirar l'amanida com, com a vinagre, eh? però que això no... És, és, és, és... Ui. Ui. ui, ui, ui, ui, ui. Això, això, és... això ho té el rumi, oi? Bé, bueno, doncs, bé, eh, senyor sí. Monegal, el deixem estar ja, sí. que ho veig que s'està acabant vostè, se acabant la corda, sí. el deixem estar i la setmana que ve ja traurem uns quants talls d'aquests i ja estarà aquí el senyor Soler i podrà parlar amb ell. Ah, Soler, i, eh? I s'insultarà mútuament. Aquest home ha entregat a la cauda. La pastilla, cauta. senyor Monegal. Ara, i si el senyor Pus Soler li porta un regalet d'Egipte? És com no porti la, la, la, la marmota de Tutankamon, eh? No no eh? Serà la mòmia, no la marmota. Eh? Serà la mòmia, no la marmota. Què jo? Marmota. No. Oh, ui, ui, ui, que se'ns està morint. Deixem-ho aquí. Hòstia, està caducada la pastilla, que estava caducada la pastilla aquesta. Bé, eh, espero tenir-ho la setmana que ve, i si eh, no, el senyor eh, Garigot, eh, és... que el senyor Garigot que li faci el boca a boca. És bo aquest programa, eh? escolteu-vos. Ui, ui, Mare de Déu, Mare de quin gran Bé, ho, ho deixem aquí, la setmana que ve encara estarà parlant es una altra vegada. Es mereix pobrent. Anem amb la música del senyor Giror, que ens parlava de la senyoreta Felicitat. No sé si era blau o vermell Si era llis o estampat el vestit que portaves quan passares senyoreta felicitat Sabien llegint els teus ulls i em donaves la mà quan amb mi passejaves entre els arbres, senyoreta felicitat Felicitat et fa dur per esprendre volar i fent com que jugaves te n'anaves senyoreta felicitat a voltes et veig amb la gent però mai no has tornat i el carter no em do cartes perquè tardes senyoreta Gràcies. Tampat el vestit que portà dess quan passares, senyoreta, Felicitar. Eh, senyores i senyors, ja són quasi tres quarts de nou del vespre. i ja... mm. Ara és quan ve la Cenicienta i ens està obrint la porta. En fi, són aquelles coses del directe. Eh? Podem saludar la Cenicienta també, no? Home, sí, però que vagi a recollir la sabata que s'ha deixat a la porta. <laughs> Exactament, eh? que farà fred. Sí, sí, que agafarà fred. Està, està molt bé això. això. deu ser un altre síndrome com aquell que ens parlava de la, la Sira. A mi aquell de la mà estranya... Mm -hmm. Usted mm. ja li ha donat una idea l'o de la més estranya? Excuses amb el pagador que diuen. Sí. Sí. sí. sí. És aquella excusa, diu, "Escoti, faig esforç d'un reembarsament". Ah, és que és la mà, diu, mà no, que no, va sola. No, no, no, diu no, si no, si no no m'arramb. Diu es que és la entrapa, diu, només li de dona de posar avui". Però a mi aquella del gall dindy, també m'ha fet gràcia, eh? Aquella que penja la pell i penja els ossos. Sí, és com ah. se mm. a dir. I l'altra que s'està podrint. Deixi-ho estar. Aquest de la mà m'agradaria... Diria que és una, una, una síndrome que es patés només segurament a la península Ibèrica, especialment a Barcelona i a Madrid. Sí, s'hauria sí, de la malcul. la malcul. La malcul, exactament. Sí, síndrome de la malcul. Eh? Sí, és allò Però, que... Ah, se me va la mà sola. És, és imantació. Exacte. I, I no pots pensar de dir... I per què no se te'n va la mà per signar talons? Amic. Eh? Seria per comprovar-ho la, la patologia si funciona sempre Exacte, exacte, exacte Li poso un taló en blanc eh? a nom d'un Diu, signe, a veure si se'n va la mà sola mm? Fica que va fer sí, que passa que sempre els hi passa a la mà esquerra, Que Vull... la mà és la que signe Si signes és la mà dreta els hi passa a l'esquerra I si no, al revés Vostè podria ser un bon metge, oi? És eh sí? bueno, ah, amic Jo... Acabaré sent psicòleg jo, aquest pas. Lluís, crec ja, de... que sents l'avi, al metge de la companyia. El psicòleg de la companyia. Podríem posar-ho una, una, mu una musiqueta eh? i tindríem una ja secció. secció. Ja tenim secció. Bé, són tres quarts de nou ja. I potser que comencem amb la seva secció, parlant doncs, de seccions. Doncs, si, com que aquesta setmana no hi ha sintonia, ja la hi poso jo. Ah, doncs posi, posi sintonia. Què li sembla? Miri. No ara ve Nadal, de el gall. De a què li sona això? Doncs pues, sona que han dit que hi havia tempestes que anaven cap a l'interior i baixarien. Baixar les temperatures... Baixaran les tempestes cap aquí... Hi ha tempestes... I casa... Som al desembre, ho sap que som al desembre, oi? Sí, desembre congelat, com fos el retorn. Que pont de la puríssima Constitució. Sí, però aquest any queda un pont xungo, eh? Això ja sé que és Monegal, però queda el pont xungo, no? Queda el pont fotut. Però això per a alguns. N'hi ha alguns altres que fem festa dimarts. Oh, sí? També, sí. I dimarts quin dia és? Veig que aquí està posat en verd, però sembla que és el dia d'Andalusia, no? És el dia nou. Sí, està, està de verd, perquè si és blanc, blanc, negre i verd, només pot ser el dia de l'Extremadura o d'Andalusia. Sí, sí, sí. Exactament, sí. Mm. Li deia que, efectivament, s'acosta a Nadal, mm. eh, s'acosta al pont de la puríssima Constitució, o immaculada Constitució, mm. com volgui dir-li. De fet, no es pot tocar. La intocable. És immaculada eh, i és puríssima. La intocable. Eh, no es pot tocar. Doncs bé, què passa en aquest punt? Doncs que comença el Nadal. Eh? El Nadal tònicament comença per presentar Llúcia, les files de Nadal, etc etc.. Ah, ja ha etcètera. començat. Però el no, Corte no Inglés ja fa temps. No volem dir marques, eh? No. Millor corti... que no digui aquells que ens magatzem. Ah, No digui aquells magatzem no. del Corte Inglés que no han començat la campanya de, de Nadal. No han Bueno, sí, ara ja sí. Eh? Eh, sí, sí, jo he vistia un pare noel que estàs sí. conyomissat el tema allà a la porta, pobre home. de fet el tema des de l'agosto suant fent les proves, sí, sí. proves d'accés a Papa Noel sí, eh? sí, a Papa Noel sí, sí, sí. doncs no només allà sinó que aquí per mi a Nadal també tenim la Fira de Nadal ah, també tenim... que és com la Fira de Santa Llúcia? sí, però de Nadal Ara quina diferència hi ha entre Santa Llúcia i Nadal? doncs 5 dies però a, veure, a la fila de Santa no venen avets i figuretes de pesebre ah, i molsa, la molsa i tot això. Ah, i, de... i, el vesc. I, I el vesc. I aquí I vesc. venen també? Sí, que venen de vesc. El, el vesc és allà que dius, eh, aquell de costum que si passes per sota el vesc t'has de fer un petó? Sí, diuen que porta una fortuna, però això li pots donar a les cases. Mm? Jo és, és que sí. El vesc... Imagini's que ara jo vaig a dinar, per exemple, amb el gutreman, i entrem en un bareto i al Vesc li has de fer un petó amb el gutreman. No, passi per sota i li donarà la fortuna. Millor, no? Sí, primer que passi ell i després jo. Exactament. Si passem junts, malament. Al Vesc, aquesta estem societat políglota, vindria sí. a ser el Muert d'Algú. Eh? Eh, que, bueno, ho tinc, que ho tinguem clar eh? en Montillesc és muert d'agú el, el, el president de la General li diu muert d'agú hi ha altres elements que s'han d'estudiar eh? sí. en un programa especial de Nadal jo el remeto la pregunta, li remeto al senyor Monegal que tan sap bueno, o al no senyor Garigot que, parirem, sí. que és allò de, de, de, de l'encens que està molt clar que és l'Estatut és es una llei que obliga a tothom sí. l'encens és, un... és allò que crema ho no? sí. tenim clar sí. Sí. sí. I la mirra? La por, encens, I, i la mirra... Del segre. La mirra... I va clar, clar, I a jo i jo del sempre he sortit de la conclusió que és que amb el temps s'ha anat de generar la paraula i volien dir birra. Ara, ara. Volia preguntar si es bevia la mirra. Perquè si es veu tinc clar. Però, però el nen Jesús amb mirra... birra... Allò que dius, eh, pa, pa, porta'm una altra birra. Però no s'entén, perquè què fa el xió regalant-li mirra al nen Jesús? regalant un recent nascut birra. L'encens també... Sí, bueno, a veure, també ah. hi ha algunes Nadales que, escolti, m'esgarrifen, eh? Així va sortir amb aquells, amb aquells cabells després, eh? Ah, sí, exacte. Eh? I, I, aquella que, I aquella que diu que li donem el noi de la mare? Mirra. Sí. Encens... No, I què més li donen? Li donen olives. Exacte, dius, ja. Un nen recient nascut, olives, amb pinyola de més que segurament. Sí, sí. I pan, perquè la, la farcida no existia. I panses i mel. i, i mel. Què dius, està molt bé I per que, fer que passar fred. Que agafi, que agafi un coma glu un glucèmic. En fi, així mengem escudella i carnolla i, i de segon carn rostida. En fi, al que anàvem, eh? a lo que íbam, que ah, deia sí. Montilla. Doncs tenim la fira de Nadal aquí a Permeadà, el dia 6, 7 i 8 de desembre, evidentment aquest 2008 mm. però si no ja passem l'any que ve. Eh? A on? La pregunta és a on? La resposta no és a la plaça del Milenari? No. No? És no. estrany. Ja hem començant a, a tenir això perquè tot acaba la plaça del Milenari. Doncs aquesta la fem una mica més amunt. La fem a la plaça, a la plaça perdó, de l'Espolsada que es preguntarà vostè. Mal nom l'Espolsada. Eh? Passa l'expulsada, expulsada perquè està al costat del pavelló, home. Està al costat del pavelló i la gent s'espolsa, abans d'entrar al pavelló. Bé, bueno, després en privat li explicaré el tema fa al Fa el pudo, eh? L'estora. Sí. Exactament. Sí. Doncs el... El dia 6 de desembre, a les 11 hores, s'inaugura la fira i fan un tast de cava, és a dir, tothom convidat, dia 6 de desembre. Repeteixo. El 6 de desembre és dissabte. Aquest, dissabte. Aquest dissabte. A les 11 del matí, inauguració de la fira i tast de cava. De cava. Són Èxit... oh! i 8. Eh? Èxit assegurat, exactament. Que bé, una hora més tard, quan ja han fet el tast i la inauguració, un taller infantil i joc de gegants. Com a qualsevol final de Nadal. Sí, però és que es pot fer perquè són els únics que no han tastat el cap, els nens, i per això poden fer el taller infantil. I a dos quarts de s'anticipa el cagatió. Mm? Vostè ja li està de menjar, el tio? Jo no, no el té el meu net, el tio. Però jo estic preocupat perquè l'any passat vaig anar a la guarderia a veure el meu net i veient amb quina fanya estaven aquells nens pagant els trons, un, fins i tot li va donar el cap d'un altre nen, a mi em comença a espantar això, el tio. Doncs uh, continua... continua. Uh, vostè, jo jo, a la legal, vostè, jo, jo ha vaig a la meva. Jo vaig a la meva. Jo l'escolto, de fet. No, no, segueixi, segueixi. Jo vaig amb la meva rutina estic concentrat. Concentri's. I, de fet, li explicaria què passa al 7 i què passa al 8. Li interessa... Sí, ja si vol explicar-ho, vull explicar. Mentre vostè explica, jo em penga una pastilleta, a veure si m'estic tornant a morir. D'acord, doncs li explico. Doncs el 6 i el 7 i al 8 passarà exactament el mateix. A partir de les 12 del migdia i el dia 7, tallet infantil i joc de gegants, i a partir de la 5 de la tarda, taller infantil i lloc i jocs, perdó, de gegants. O sí, sigui, és una programació variada, veig. Sí, a les 7 de la tarda, el Pare Noel, no tenim el cagatiu, tenim el Pare Noel, això és per si dòrdics, també entre nosaltres, ah, no. eh?, en fi, uh, altres coses. del dia 8, a partir de les 11 del matí, taller infantil i jocs de gegants, per repetir, a la 1, concert de la coral primiliana, eh, que tindrem Clar, la famosa primiliana. I a partir de dos quarts de 6, que tindrem? Doncs tindrem, perdó, taller infantil i joc de gegants. A partir de les 6 de la tarda, de nou, el cava que ha sobrat el primer dia. Ah, A veure, i també us explico una cosa. Quan hi ha una ampolla de cava oberta, allò que diuen de posar la cullera no serveix per res brava igual, eh? Bé, com a mínim no per la part de la cullera, o sigui que passa pels costats. Jo vaig parlar una vegada un... d'això, perquè vam fer un programa, una entrevista, i ens van dir, li pots posar una cullera com si li vols posar una altra cosa, dius que s'esbrava. O, la... o el tapes o s'esbrava. Bé, en fi, diverses coses. S'acabarà el mateix dia 8, a partir de la seguretica per a les 7 de la tarda, amb una xocolatada i un sorteig. Anem ah, molt Estarà fantàstic. Ara que vostè, això dels Països del Nord, això del Pare Noé és Sant Nicolàs. Sant Nicolau. Sant Nicolau. Sí. Sant Nicolau Pistoler. Pistoler. El... Sí, bueno, el Sant Nicolau. Que sí. La Coca-Cola va fer un anunci, aprofitant la tradició del Sant Nicolau, i ho va vestir de vermell, i és el que ha quedat, el Pare Noé. Fins vostè els americans... Com Perquè era verd no en principis, amb el C, no? Sí, es que sí. Bueno, sant Nicolau anava no vestit de sant. Sí, com de bisbe. Mm? I, i porta regals. Vegi, això perquè vegi com canvien les coses, eh? Els rens i tot allò. El Rudolf. I tot va, tot eh? això és, són invencions fetes pels, pels americans. En fi, la tradició que bonica que és, eh, sí. cal començar a portar-se bé els nens que ens escolten. Exacte. Jo no sé, aquí hi ha el llibre de la bona conducta? Segurament que hi és. Perquè, escolta, allò, allò era mal de sant, eh? Home. Allò era mal de sant. I tant, i tant. Més notícies, a què pont que un se'n al anar a Pedraforca, vostè, per cert, jo... ho diem o no cal? Digue, si vol dir però no sé on, on haig d'anar No ho sé, digue-ho ah, no, no, vostè Sí, carinyo Sí, carinyo i endavant Sí, no? carinyo sí, i endavant Alaska que no fa fred sé. i Kenya que fa calor A veure, el dia 6, sis... no, el dia 6 tinc canguro Doncs l'hi explico El dia 6, si li ve gust, abans del cangur A dos quarts de deu, sortida d'iniciació A la muntanya amb bicicleta És que tindré un veu net i pobre nen Quina que edat mira... té? Ui, el meu net té 16 mesos. De doncs 6. bé, si té un cosí d'entre 10 i 14 anys, aquesta sortida està feta per ells. Cal trucar al 660-21-3774. Repeteixo, a poc que, a poc... Repeteixi a poc a poc per si algú que apunti, per si ha de trucar per anar a la... A la sortida aquesta amb bicicleta, diu. En bicicleta, sí, per la muntanya, eh? El punt de trobada serà el Bike Park La Poma i organitza la secció Rally del BTT Premià de Dalt. En anglo Rally, en català Rally. rally. Eh? Sí, no, o sigui, a mi m'està ratllant tant això de... Doncs el telèfon, 660, repetia, eh? 660-21-37-74. 660-21-37-74. Més endavant, ja ho comentat, la Fira de Nadal durant tot el cap de setmana i ja abans de el següent programa, dimecres a eh, 10 a les 7 de la tarda, curs de cuina de Nadal. Curs de cuina de Nadal. Ens a fer. Allà, aquest curs de cuina consisteix que t'ensenyen a fer cosetes o tu vas allà i, i entrepes. trepes. Es tracta que t'ensenyin i que com a mínim sàpigues quin és el resultat. Ah, exacte, això és com exacte. les matemàtiques, si et diuen sí. com es fa però al final no et diuen que surt dos, de què serveix? I això és com el sexe, també. Ah, final, és important al final, en el sexe? Sí, sí, sí, tot és molt important Ah, no sabia, a mi m'havia dit Però que dit... Si, no diuen, si no et diuen com es fa A mi m'havia dit que al final en el sexe no importava Ah, no? No, que un que acabaves dormint tampoc no... Bueno, això és molt final ja ah, això és... Acaba fent el cigarret, però bueno, això ja és molt final Bé, li estem donant una mica de carnassa al senyor Monigal, sí, no, eh? Sí, no, això ja és monigalada en fi, doncs, diumenge set tindrem Bingo, o també Plena, coneguda com la famosa Plena, el Bingo. Ah, sí? Sí, també. A les 6 de la... Plena? També, també. Aquí hi ha, ah, aquí hi ha diferents llocs. Eh? Sí, sí, però llocs com, per exemple, Terassa, que li diu el Quintillo. El Quintillo? Sí, el Quintillo. Bueno. No sé per què, diu el Quintillo. I a més el canten d'aquella manera, allò, 22, els dos no sé quantos, el no Els dos tot, petits! Com, no sé Exacte. I un diu i la gent li contesta, allò... Ondria... Té unes rimes fetes, ja. Podríem fer una secció d'entrevistes d'aquelles d'entany, d'entubi. D'entubi. D'entubi, eh? Entubi eh? és abans de... Abans d'entany. De, sí. no, exactament. Allò el que passava a les pel·lícules eh. Eh? Amb, la, amb la Manivela ja, Ara en deu quedar gaires, si ja, ja l'hi dic ara. Jo en conec un. Sí? Això ja anava a la pel·lícula Manivella? Sí. Passa que ser... El que passava és que el cinema no s'havia actualitzat. Ah, d'acord d'acord? Estaven amb material antic. Amb material antic, sí, bé. Pues, doncs ara, sense conya, jo no sé si que ho fan, però a Terrassa té molta conya això, que van dient el número i la gent contesta, la gent sap la rima. El 22! No sé, Los no, dos no, patitos! No sí, sé, el Tinko! Ja, ja, ja. Això, que molt bé. Molt bé, molt bé. I, també, i en català també és molt bonica, aquesta rima El 5? Li, li, porto, li porto... El del 5? Sí. Però es podrà llegir per antena o no? Jo no vinc. Vostè s'ajup, sigui de cas. Ah, bueno. Se m'està mm. parlant del teto? No, el a ajupa't que... Ara vinc. Ah, exactament. Va, és suau, això. És molt suavet. Suave. En fi, uh, seguim amb més notícies i tèiem això, curs de cuina amb receptes pròpies, on es farà a la sala l'Orfeo i qui organitza, si no? Les dones de dalt. Qui si no? Oh. Les dones de dalt. Que queda una altra coseta, doncs... o, ja, o ja anem. Ja anem. Ja a anem. A tanto, jo aniria, aniria matant-ho, ja, eh? ja. Si vol anar-ho matant, doncs eh, jo l'acomiado la, fins la setmana que ve. Senyor sí. Cristian Peralta, moltes gràcies per... Que anava a dir alguna cosa? No, res, que... que ah, sí, que està punteta eh? Mm, Serà el 21, 26, 27 i 28 de desembre. Ja. Jo no puc anar a fer de Cristo, de, de, de nen Jesús, perquè estic molt constipat. La barba la té. La barba té. Del el nen Jesús. Nen Jesús. Bueno, va creixer el Jesús, no? Ah, això sí. Però llavors ja ho van crevar la creu i ja, malament. Bé. <coughs> Però, doncs bé, amb aquesta tos serà el moment de posar punt i final que té en companyia d'avui. Ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, a partir del proper dimecres. i Ja suposo que amb tot l'equip en ple, eh? perquè estem tingut una mica com el Barça quan, quan ha de jugar coses importants, que sempre li falta gent. És vostè un desagradit, eh? No, no, no. Li broma... estat... estic molt agraït que hagi vingut a fer companyia aquesta estoneta amb mi, que hagi fet de suplent d'en senyor Soler. Eh? Suplent, això serà, suplent. Això, això sí, serà sí. una monegalada, ja veurà vostè. Sí, sí, eh? sí, suplent. Suplent. Suplent molt bé, vostè. Doncs... Uh... <ríe> a vostè res més, eh, dius això que el proper dimecres estarem aquí a partir de les 7 de la tarda i que com sempre moltes gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa. Molt mm. tarda així que suplen eh, suplent suplent, sí, sí, sí. Ja serà vostè en Monegal també Ja, ja, ja, ja xerraré, deixi'm xerrar tanc, tanc, ara que tanc, puc xerrar tanc, tanc, que si no ja m'explicarà de Nachapop, de Nachapop, la xica deia smal un tant